Zdravno, v 15. v srečanju šore političnih iskrenosti. Uženjem, je danes ni šlo da se nahajamo na popolnoma novi lokaciji, kaj se tiče še tukaj. Uh, S preprostega razloga, v zboranih ustav je remont, tako da nekako iščemo uh, skozi januara alternative. Uh, ena zmed teh je druga gimnazija in jaz se že kar na začetku to lepo zapobljujem uh, gospodolorenčiče in druge gimnaziji, da se nam ponudili to priliko. Kakrati, uh, Ko se že ravno zahvaljujem, zahvala tudi Luki in pa ki sta v bistvu podala predlog za ta večer na temo trajnostnega razvoja. Danes, nažalost, ni tukaj, imate druge obveznosti, ampak zahvala ko Gejju, ki vsemu gre več, v glavnem za organizacijo tega večera, ni le in nima. Zdaj, trajnostni razvoj, kot verjetno veste, je en tak zelo problematičen pojem, dosti politikov ga uporablja v svojih političnih programih, veliko je slišati na tak ali drugačen način tem. Ni popolnoma jasno, kaj pa zapravo trabimo se razvoje. Nam sugerira neke informacije, daje nam neke podatke, za katere se zdi, da so samo vnevni, ampak če pogledamo okoli sebe vidimo, da vendar ta samo vnevnost ni popolnoma, tačno, kot se mogoče zamišljamo. To je bil tudi en iz glavnih razlogov, nekako, kaj smo se odločili, da temu tako zlorabljenemu pojmu ponudimo poseben večer s sprašanjem, kaj je trajnostni razvoj. S tem namenom smo povabili v gostje dve organizacije, ki so v Sloveniji že dlje časa okvarjate s tem pojmom in pa z dejavnostmi, ki k temu sodijo. To sta društvo Fokus in pa Umanutera. Dve predstavnici teh dveh društvv sta danes tukaj z nami. Gospoda magistra Vida ovarjovac Wagner je direktorica Umanutere Slovenske fundacije za razvoj. Za trajnostni razvoj. Pomembno. To je zelo pomembno, mislim, da bomo v tem še več pa Živa Gobo je pa pri v Fokus zadolžena za uh, podnebne spremembe oziroma... Za področje povezovanja podnebja in, in no, razvoja, ja. <laughs> bi bilo super, če bi bila, ne, za podnebne, verjetno retno zna je bilo. Ja. <laughs> uh, Takda, v bistvu, uh, predajam besedo njima, vas pa seveda prosim, kot je že občaj na ŠPP, skakam na šoli politične pismenosti, da velik del programa posvetimo uh, razpravi, pogovoru, tako da ne presledi uh, predstavitev, potem pa vas vabim skakaj uh, k Hvala lepa za vabilo. To, kar je bilo že rečeno, mene je, ko, ko je prišel prvi stik z vabilom, me je res razveselil, um, da ste odprli to temo. Um, namreč, da sam pojem trajnostni razvoj je vedno bolj pogosto uporabljen in s tem nekako devalveran in razvrednoten, prav zato, ker se nihče ne sprašuje, kaj to pomeni. Um, tako kot smo v sistemu socializma um, nekako marksizem ne, interpretirali, ali pa kaj to marksizem, socializem je nekako iz tretje, četrte roke, na koncu se sploh nihče ne o, o bistvu um, tega, um, je seveda tudi za tem pojmom ena taka uh, podobna nevarnost. Jaz sem si zamislila ta, ta pogovor tukaj iz mojega iz moje strani, prispevka na ta način nekako v eh, treh sklopih. In sicer kot prvo, da res posvetimo eh, poskusom definicije tega pojma, morda se lahko že na tej točki eh, tudi eh, zadeva odpre, da morda vi tudi pokomentirate kaj. Eh, ta drugi sklop bi bil hm, kronologija, neki pomembni mejniki in pa neki dokumenti, ki so pomembni um, tako za uveljavljanje predvsem te ideje trajnostnega razvoja. Um, in zaključno pol vprašanje, kje je trajnostni razvoj danes oziroma kam gre, kam vodi pot s tem v zvezi, uh, s tem, da tukaj pa predvsem pričakujem tudi uh, še potem, ko bo uh, mi dve da, da, da je to tudi lahko eno vprašanje, ki nas spodbuja k skupnemu razmisleku in pogovoru. Um, bom povedala kar osebno zgodbo. Jaz sem se zapojmam trajnostni razvoj prvič srečala um, to je bilo leta 86, ko sem bila na podiplomskem študiju um, v San Francisku um, in um, sem imela za temo uh, svoje magisterske naloge, vpliv oblikovanja na okolje In na področju okolja so bila moja znanja zelo šipka, tako da je bila to moja prva naloga, da, da raziščem zdaj pač to, to zakladnico znanja varstva okolja in sem na univerzu v Berkliju potem hodila, obiskovala seminar o trajnostnem razvoju, sustainable development, da, katera sploh nisem vedela, kako bi se to v Slovenščino prevedlo in sem imela že takrat zadrego, S tem v zvezi. Tako da sem pravzaprav ta pojem spoznala v združenih državah, kar je pa morda paradoksalno glede na to, da pa v Sloveniji je pojem pa prisoten v gozdras, gozdarski stroki pa že približno 200 let. Namreč Marija Terezija je uh, tukaj uveljavila trajnostno gospodarjanje za gozdovi um, z temi svojimi redi in od takrat naprej um, je gozdarska stroha gojila, um, nekatera območja imajo celo več kot 100 letne gozdarske načrte, ki temeljijo na tej. Na konceptu trajnosti, kjer se funkcije, različne funkcije gozda uravnotežajo in ne ogrožajo ena drugo, ampak se podpirajo. Tako da mi res lahko ta eh, koncept zelo v živem in v eh, grafičnem smislu si ogledamo eh, na naših gozdovih. Tako da, če imate priložnost, če vas to zanima se z gozdarji, eh, kdaj srečati in da vam gozdarji razložijo, kako to na področju gozda eh, deluje, mi smo šli lansko leto z prav umanotera kot tak sindikalni poučni izlet, smo šli v Logarsko dolino in smo bili tam dva dni z gozdarji in so nam razlagali. In oni dejansko zdaj tudi um, načrt razvoja Logarske doline um, iz te goz, gozdarsko trajnostne linije vlečejo in um, v bistvu uveljavljajo nekakšen drug koncept razvoja tudi turizma v tistem okolju Logarske um, doline. Um, Tako da, zdaj, kar se tiče sam, samega prevoda, ne, če je, če je um, ta izvorna beseda sustainable development, ki je najbolj uveljavljena, v Sloveniji je trajnostnemu razvoju še nekaj alternativ. Ne. Govori se lahko o sonaravnem um, razvoju ali pa nekateri celo um, o vzdržnem razvoju, govorijo to bolj prostorski načrtovalci Um, tako da te tri, te tri so v bistvu uh, so Včasih se govori o okoljsko trajnostnem razvoju, um, ampak mislim, da ni, ti, ni zdaj to pomembno. Mi smo imeli pred leti, ko smo ustanavljali Umanotero in smo jo poimenovali Umanotera Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, smo imeli predvsej težav, ker so, je marsikdo želel sprožati terminološko razpravo, ali je to primeren izraz um, ali ne. Um, pa smo rekli, bomo um, raj ne zgubljali časa za terminološkimi razpravamima, kdemo se raj vsebini posvetiti s tem, da napolnemo ta, ta pojem, pa ga uveljavljamo za tem, ko ga uporabljamo in smo dejansko to dosegli. Tako da je zdaj lahko rečemo ne, v tem trajnostni razvoj kot, um, kot izraz se nekako uveljavo um, in je uh, v tem smislu zdaj tukaj niti ni več resnih dilem. Um, Zdaj, um, kaj sploh pomeni trajnostni razvoj? Um, vi verjetno poznate um, to izvorno definicijo, ki iz leta 87 izvira poročila naša skupna prihodnost, um, od, ki to komisijo za okolje in razvoje vodila gospa Bruntland, ki je bila bivša norveška premjejka. Um, in ta definicija je tista, ki je v bistvu najbolj pogosto um, citirana, um, ki govori o tem, da je trajnostni razvoj samo da jo zemajem, na tem je našem. Ehm um, trajnostni razvoj takole se glasi, ne? Ta je res klasična definicija. Trajnostni razvoj je takšen razvoj, ki zadošča današnjim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal možnosti prihodnih generacij, da zosti, zadostijo svojim lastnim potrebam. Zato, kar mi danes uporabljamo od verov, naj to ne bo na račun priložnosti prihodnih generacij. Zdaj, ta definicija je pravzaprav dost splošna, je pa hkrati tudi zelo konkretna, ker če pa zdaj to prevedemo, na kaj pa pravzaprav to pomeni, bolj konkretno, um, lahko iz tega izvedemo tudi neka načela, tako da potem um, nekajšna so so, definicija so potem načela trajnostne družbe, jaz bom tukaj zdaj um, naštela v tem smislu, da je to spoštovanje občestva življenja in odgovornosti za življenje Sprav življenje nasploh. V tem smislu razširjamo um, pojem pravic od um, teh temeljnih človekovih pravic na pravic življenskega občestva kot takega. Um, Drugič je izboljševanje kakovosti človekovega življenja, ohranjanje vitalnosti in pestrosti zemlje z velikim z, kot planeta. Um, čim korenitejše zmanjševanje izčrpavanja neobnovljivih verov, upoštevanje nosilne zmogljivosti planeta, um, spreminjanja spremljanje osebnega odnosa um, in ravnanja mi kot posamezniki, um, to, da skupnost usposabljamo z samostojno in odgovorno ravnanje z okoljem, um, da oblikujemo državni okvir in da ustvarjamo svetovna zvezdništva. Skratka, ta parola mislimo lokalno, razmišljamo lokalno, delujemo lokalno od globalnega do, do individualne akcijo. Meni se zdi, z, z, samo so definicijo te Bruntlandove definicije trajnostnega razvoja ključnega pomena tudi spoštovanje nosilne sposobnosti in koncept okoljskega prostora. Ne vem, ste ta pojem že srečali, okolski prostor, environmental space? Že, ne? Aha. Um, govorimo o um, nosilni sposobnosti, seveda se lahko prašamo, kaj pa to konkretno pomeni. Um, lahko na to, na, na ta, te zadevi razglabljamo filozofsko, lahko pa res s pomočjo naravoslovnih ver, kjer bi, bi mi to zadevo celo izmerali. koliko je okoljski prostor. Um, kar pomeni, da je okoljski prostor eh, sestavljen iz nosilne sposobnosti okolja um, v smislu, iz nam obnovljivi veri, se pravi tisti, ki se obnavljajo, koliko njih lahko črpamo, Ne, da bi ogrozil njihovo sposobnost obnavljanja. Primer zopet gozdarski. Koliko lahko mi iz gozda naravnega prirastka sekamo um, vsako leto, um, ne da bi ogrozil biološko funkcijo gozda, um, ki je v bistvu potem temelj tudi za njegovo gospodarsko funkcijo, na dolgo dobo gledano, seveda. Um, tako da ta koncept okoljskega prostora, koliko je zdaj okoljski prostor izrabe lesa v Sloveniji, je ta gozni prirastek, ki je še v okviru um, podpiranja te biološke funkcije. Um, to je na primer na področju verov, ki se obnavljajo tako, um, kot so na naprimer gozdovi, kot so na naprimer ribolovna območja, nekoli spremljate, ampak dejansko zdaj vsa ključna ribolovna območja so že zelo v zatonu oziroma so že celo na meji um, propada teh ribih populacij, ker je tudi pri ribah ali pa na primer pri divjih živalih, uh, če govorimo o lovu, ne, um, tudi obstaja nek ta prak, koliko mi lahko črpamo um, iz teh naravnih sistemov verov, ki se sami objavljajo, koliko je zdaj tega viška, ne da bi ogrozilo. Um, samosposobnost teh sistemov z reprodukcijo. Drugo je potem vprašanje m, vpliva naše dejavnosti pa tam, kjer imamo pa onasneževanje, kjer pa mi v okolje, pa v obratnem procesu, ne, po eni strani zdaj smo črpali, po drugi strani pa mi <laughs> v okolje odlagamo odpadke iz puste in tako naprej, koliko je to okolje teh odpadkov, teh naših izpustov, tega osnovnega sposobnost prijet. Ne, da bi bila ogrožena um, njegova um, funkcija zopet. Se pravi, je zdaj ta samočistilna absorpcijska sposobnost, to vam najlepše ilustriramo na podnebnih spremembah, ker se mi zdi, da je pa tukaj prvič se radikalno pokazalo, da smo trčeli ob nosilno sposobnost ali pa okoljski prostor. Um, ki se veže na rabo fosilnih goril, ki zanimivo ni, niso količine fosilnih goril omejujoči faktor našega okoljskega prostora, ampak je absorpcijska sposobnost ozračja, da sprejme naše izpuste, ki nastajajo zaradi sežiganja fosilnih goril v obliki pač toplogrednih plinov, ker je že sedaj toplogredni učinek na našem planetu povečan zaradi tega snaženje za teplogrednimi plini in mi ne moremo, pokurti vse nafte vsega zemljskega plina in vsega premoga na tem planetu, um, ne da bi že prej nastopilo um, takšne spremembe um, energetske bilance planeta, da bi bilo to za nas usodno. Ker pomeni, da na temo fosilni goriv je okoljski prostor definiran z absorpcijsko sposobnostjo, koliko pa izpustov toplih, toplogrednih plinov ta planet prenese, še da ostaja v nekem relativnem ravnotežju. Tukaj so strokovnjaki izračunali, da je ta nosilna sposobnost za izpuste toplogrednih plinov nekako 1,7 do 2 toni oglikovega dioksida, skratka pa še ostali plini v ekvivalentu oglikovega dioksida, na prebivalca, pri zdajšnjem številu prebivalcev, ki nas je šest in pol milijarde približen. Um, tolk bi bili naravni sistemi, oceani in gozdovi um, v stanju, pri zdajšnji kondiciji um, um, nekako neutralizirati, da, da bi bil sistem še v ravnovesju. Um, Zanima me, če kaj spremljate to podnebno um, zgodbo. Um, Koliko so zdajšnje, zdajšnji izpusti, naprimer v Sloveniji na prebivalca, to morda, kdo ve? 8 Aha. Deset skoraj. Če vse toplogredne pline upoštevamo, bi bilo v Sloveniji približen deset ton CO2, kar je tudi evropsko poprečje. Torej, nam pomeni, če pogledamo zdaj, Slovenci pa mislimo, da, da se do harmonično relativno živimo z okoljem. Ampak, če pogledamo ta parameter, mi petkratno presegamo okoljski prostor, um, kar se tiče onesnaženja um, ozračja, kar nam sreda jasno kaže, kam moramo jati v prihodnosti, zato da bi po tem parametru živeli trajnostno. Samo po tem parametru pomeni, da moramo izpusti zmanjšati za 80 odstotkov. In britanska vlada je pred um, dobrim letom, To je bilo leta 2008, decembra, sprejela, oziroma parlament je sprejel um, prvi zakon o podnebnih spremembah, ki je v zakonu zmanjšanje um, izpustov co za 80 odstotkov do leta 2050. Tako cilj je pravi, morda pa časovni rok pa, pa nima. To se mi zdi ena lepa ilustracija okolskega prostora, kar se tiče um, tega vidika um, absorcijske sposobnosti sistemov. Tukaj se lahko prašamo, recimo zdaj, investicija termoelektrarna Šoštan 6 za to rekonstrukcijo objekta bo kompleks termoelektrarne Šoštan povzročal, to še nimamo natančnih zdaj ocen, v uradnih dokumentih piše 4 milijone, ton na leto. Zdejšnji, zdejšnji izpusti so celo, približen 4,5 milijone ton tam nekje. Skratka, z novim objektom bo vsaj dve toni na prebivalca Slovenije CO2 novi šoštanski objekt povzročil, kar pomeni, da nam popolnoma zaseda v sokolski prostor, ne, ki ga imamo na voljo, kar pomeni, da to nikakor ni trajnostni projekt. Ne, res, že samo po tem vidiku, tako če gledamo. Zdaj, glede tega okolskega prostora, kot rečeno, je pomembni elementi, namreč ta, ta koncept je razvil Vupertalski inštitut in to v 90-ih letih, so še eni elementi, eno, kot rečeno, ta okoljski prostor je možno kvantificirati, ga je možno računsko obrednotiti, kot na, primer, na primeru teh izpustov tople grede. Drug pomemben element je načelo enakopravnosti, da ima vsak prebivalc na zemlji, planeta, enakovredno pravico do uporabe teh deleža okoljskega prostora z naravnimi bogatstvi, ki pripadajo nam vsem. Kot je vzrače naša skupna dobrina, lahko rečemo, recimo, oceani so naša skupna dobrina Um, nekatere um, dobrine pa, da se v regionalnem ali pa na nacionalni eh, ravni se ta okoljski eh, prostor eh, prerazporaja. Um, potem imamo pa še en zanimiv koncept, so pa notranje eh, rezerve, um, ki pa govori o preskokih v učinkovitosti, da pravzaprav nam, da zmanjšamo s, svoj vpliv m, na okolje, nam ni potrebno se odpovedati um, v takšni meri standardu, ampak nam lahko zavečjo učinkovitost tehnologije um, enak nivo omogočijo za izrazito manjšimi vplivi na okolje, ker je zdajšnje tehnologije so izjemno neočinkovite. Tako je stališča uporabe surovin, kot iz stališča uporabe energije. Za primer, um, če gledamo, z nekaj, so tukaj žarnice, zgledajo mi, da tako bolj hladna svetloba, Te so verjetno bolj energetsko učinkovite. Akšče je običajna žarnica, ne, ta zažarilno nitko, je njena energetska učinkovitost, se pravi od uloška energije v termoelektrarni napremok do izkoristka za svetlobo, na tej žarnici tri odstotke je to razmerje. Skratka, mi smo res energetsko izjemno potratna družba, predvsem zato, ker so fosilna goriva tako poceni. ceni. So izjemno energetsko... Um, um, ne, um, uh, uh, intenzivna, če pogledate, kolik dela vam opravi, opravi en liter benzina, potem lahko vidite, kolik daleč vas pripelje in vaš težek avto. Um, in um, zaradi tega, ker je, stane pa samo en evro, zelo se je podrešil na evro, ne pa ne vem, 15 centov. Um, je, mi z energijo delamo zelo potratno in pomembno, da imamo strašne notranje rezerve v smislu razvoja, kar se tiče učinkovitosti. Še en vidik, ki je pa zelo pomemben, ki je pa tudi ena sestavina trajnostnega razvoja, je pa načelo previdnosti in preventive. To načelo je bilo sprejeto, polkamo bomo v kronologiji v Rio de Janeiro. Poznate to načelo previdnosti? Zanimivo, ne? leta 1992 je bilo to načelo sprejeto, um, splošno sprejeto, pa je kasneje potem predvsem Amerika začela usporavati temu načelu. Načelo se pa glesi, um, da se moramo nepotrebnim tveganjem čim bolj izogibati in ob nevarnosti resne in nepopravljive škode ne sme biti pomankanje znanstvene gotovosti razlog za odlaganje ukrepov. Prav, mi ne smemo čakati, zato, da bojo znanstveniki sto odstotni, um, zdaj, da se podnebne spremembe dogajajo in da je človek <laughs> vzrok za to, je že dovolj precejšna gotovost. Precejšna, ne, ne rabimo sto odstotne gotovosti, ki jo verjetno ne bomo nikoli dobili, ampak moramo, če je tveganje resno, um, moramo delovati previdno previdnostno, kar pomeni, da moramo delovati ne glede na to gotovost. To je eno pomembno načelo, ki celo v našem zakonu obstaja, je bilo povzeto, v mednarodnem prostoru, zdaj smo videli v Köbenhavnu, se mu pa zdaj konkretno zelo izogibajo. Tako da to, kar se tiče te definicije trajnostnega razvoja, se mi zdijo eni taki ključni elementi iz tega vidika okoljevarstvene dimenzije trajnostnega razvoja. Namreč ta definicija iz naše skupne prihodnosti je pa lahko širše razumljena in da tudi to tripartitnost razvoja, to verjetno poznamo, ta tripartitnost trajnostnega razvoja, da imamo gospodarski, spravo ekonomski vidik razvoja, imamo okoljski okoljevarstveni vidik razvoja, imamo družbeni vidik razvoja in trajnostni razvoj pomeni uravnoteženje vseh teh treh vidikov, ne da se en vidik na račun drugih razvija. Mi smo imeli zdaj izrazito recimo, povdarjen ta ekonomski vidik v našem modelu, ki je črpal iz okoljske substance za svojo rast. Ne. To je izrazito netrajnostno. Eh, lahko seveda črpa tudi iz eh, socialne, iz družbene substance eh, so sistemi. In pravzaprav to poročilo eh, govori tudi, to se lahko dogaja v družbi eh, na nacionalni ravni ali celo v lokalnem okolju, lahko se pa v globalni družbi tudi dogaja, eh, da eni segmenti družbe na račun drugih se razvijajo in seveda to ni trajnostno. Tako da ta segment socialne pravičnosti, morda boš ti malo več o tem povedal, no, te. ker si je bila specialistka za to, ampak ta tripartitnost je seveda zelo pomembna sestavina, tako da jaz zdaj bolj povdarjam to okoljevarstveno, ampak vendarle ne, je pa trajnostni razvoj bi pa mogel pomeniti to tripartitno uravnotežen um, um, razvoj v prihodnosti. Um, Di pa morda pa še dva citata, ki se mi pa zdita uh, pomembna um, za to, kaj trajnostni razvoj je. Um, eden je finski avtor Juha Sipila, ima tako zanimivo ime. Um, ta gospod, gospod pa tako definira, trajnostni razvoj, trajnostni razvoj pomeni, da namesto omejenih naravnih dobrin izkoriščamo neomejene zmogljivosti našega razuma. Pravnaravne naravne dobrine so na planetu omejene, um, naš razum, naš razum, ustvarjalnost, um, no in duhovni potencial je pa neomejen. Um, kar nam nekako sugerira, da glede na to, da mi smo zdaj že Trčel, ne, ob um, nekaj te materialne um, meje razvoja, da to sugerira, da prihodna evolucija naše civilizacije, če naj bi bila po um, optimističnem, pozitivnem scenariju, bi mogla ta preskok naresti, da mi gremo um, razvijati um, ne materialno rast, ampak rast v nekih drugih dimenzijah, ki so um, nekaj duhovne, ampak ne mislim s tem spiritualne, Um, mislim, da so v tem um, polju um, od kulture do um, pač teh um, možnosti pač razvoja v smislu ustvarjalnosti, osebnostnega razvoja in tako naprej. Um, ta citat se mi zdi um, zanimiv, ki pa se malo pa tudi na Gandijev citat, ki ga pa poznate, da je na tem planetu dovolj Bogastva za vse potrebe vseh ljudi, ne pa tudi dovolj za vse pohleb nekaterih ljudi. Um, tukaj imamo zdaj to vprašanje, kaj pomeni potrebe, kaj pomeni pohleb um, in kje se nahajamo mi. Um, Tako da to morda vprašanje, ki ga parkiramo tudi potem za, za razgovor. Um, ampak, kot rečeno, jaz mislim, da nam tukaj materialne uh, omejitve planeta kažejo v bistvu na, um, na to, da moramo jedno drugo dimenzijo ne rasti, ampak razvoja dejansko. Um, A bi morda zdaj na to temo že poskušanja definicije, trajnostnega razvoja, bi bil bi, kakšen komentar? Vi morda razmišljate drugače? Ga razumete drugače? Aha. ne toliko, kaj se tiče, No, se pa lahko morda vrnemo. Tako da, um, kaj zdaj to zares pomeni? Um, zdaj, je, ali je trajnostni razvoj cilj, ali je trajnostni razvoj pot. To je pomembno vprešanje. Um, sem na eni konferenci že pred mnogimi leti, en francoski profesor je rekel, ali je trajnostni razvoj tako kot nosečnost. Si ali nisi? Ne, <laughs> uh, ne vem. Ne? Uh, če gledamo iz stališča okoljskega prostora, jaz mislim, da je situacija precej bolj jasna, kot je pa iz stališča eh, teh družbene eh, recimo, pravičnosti in tako. Ne? Tam, so, tam so zadeve. Mm. Mislim, mi lahko zdaj rečemo, nač, naš način življenja absolutno ni trajnostni in to lahko tudi matematično dokažemo po okolskih parametrih. Ne. Ta družbeni vidik se pa precej bolj na vrednote veže in je res um, precej bolj elastičen. No, tako da. Um, še morda še eno vprašanje pri, teh, um, pri samem pojmu razlika med trajnostnim razvojem in varstvom okolja. Se mi zdi tudi pomembna. Ljudje namreč novinari sploh to sploh ne razlikujejo ne? Trajnostni razvoj okolje, še narava pa okolje, ne? <laughs> Naločijo, tako da imamo s tem precej težav. Se mi zdi pa pomembna razlika. E, namreč okolja je, m, ne vem, od konference leta 72, um, pa, pa še vedno, mimo z ministrstvo za varstvo okolja, ozirav za okolje, no? um, je, m, nek pojem oziroma dejavnost, ki je nenehno na defenzivni liniji. Mi branimo okolje pred nečem, ne? pred temi razvojnimi, agresivnimi sektorji, kot so industrija, kmetijstvo, promet, predvsem, pa tudi mi kot iz gospodinstv. In To rešujemo na različne načine, da postavljamo zakonodajo, čistilne naprave, gradimo in, um, odlagališča, ki sprejmejo naše količine odpadkov. odpadku. Trajnostni razvoj pa deluje preventivno. Trajnostni razvoj pa pomeni, če ga vdejanimo, mi ne rabimo več ministrstva za varstvo okolja. Zdajte je, ker bojo vse te stvari integrirane že noter v razvojnih sektorjih. Zato govorimo o tem mainstreaming um, uh, teh okoljevarstvenih uh, vsebin v smislu trajnostnega razvoja v sektorje um, in, um, je, in tudi tukaj iščemo neke priložnosti. Zdaj, uh, nema bil komisar Potočnik danes potrjen, ja ne vem, kako je zdaj termin, vem, da je včeraj zagovor. Ne, ne, ne. Ja, kriva, a, a. pa kakšne za slovaškega, kakšne da je bila detaljacija strani ipp Drugače pa naj ne, ne bi bilo pro problemo v oznanju in srednjim. On je imel čudovit govor včeraj, tako da če vas ta tema zanima, um, res si ga najte na internetu in si ga preberte. Um, tako da on, jaz mislim, predvsej bolj razume tudi um, to razsežnost um, trajnostnega razvoja bolj kot to res klasično okoljevarstveno, kjer je prejšnja generacija razmišljanja. Um, zdaj bom pa samo na... Imam še par minut, zatekaj. Se Aha. Um, sem rekla malo kronologijo. Jaz sem iz naše knjižnice, ki je žal je v Ljubljani, je pa zelo bogata. Um, te literature sem izbrala te, ki so res ključne. Um, pa sem ene od teh dokumentov že omenila, tako da en tak ključen um, dokument je uh, sigurno prav to poročilo naša skupna prihodnost, Our Common Future, uh, ki je Svetovna komisija za okolje in razvoj um, ga izdala leta 1987, ki je delovala v okviru Združenih narodov uh, in oni so pri tej analizi um, ugotovili, da mi po obstoječih vzorcih, in to je bilo prosim, leta 1987, ne moramo nadaljevati v prihodnost um, z pač optimističnim razpletom dogajanja. In to iz dveh razlogov. Eno so bile te razlike med razvitimi državami in državami v razvoju. E, drugo je pa konflikt naše civilizacije e, z planetom okoljem. E, in je bil e, se uspostavila tale definicija, ko sem jo prebrala v tem e, dokumentu noter in je res to klasičen e, dokument za trajnostni razvoj. S tem, da moj partner je um, bil takrat konec 80-ih let kemik, um, konzultant z tehnologije, delal za mnoge multinacionalke, on je anglič, sicer, um, je um, to knjigo prebral in je rekel, to je pa tako pomemben posel, tako da so potem razvil oddelek uh, z, uh, z to okoljsko svetovanje pri tisti firmi, kjer pa je ta knjiga pripričala eh, o tem, da je pa to pa res tako pomembno področje in da je končno tudi priložnost eh, v poslovnem smislu eh, za, za, eh, za pač, kot rečeno, posel. A ni bil černo bil slučajno? Bil černo, bil slučajno. Černo, bil tisti, ki uh, Ne, očitno ne. <laughs> eh uh, no, za Černobil, okej. Okay. eh uh, se morda možemo šele na to temu, ki ste rekla. Um, potem kronološko, zanimivo je pa bilo, uh, to je bil pač nek dokument. Ehm, in se spomnim da konc 80-ih let je bil drugi okoljevarstveni val. Zdaj ne koliko ste te zgodovine ne, globalno spremljali, ampak prvi okoljevarstveni val je bil konec 60-ih, začetek 70-ih let in je dosegel vrhunc za to konferenco v Štokholmu 72. leta. Ta zeleni val, drugi je pa nekako za to publikacijo so upadlo, je kup stvari še zdraven. Nova dognanja v podnebnih spremembah, ozonske lukne in. in um, poginutja delfinov in, in kitov, um, kar v globalnem mirilu, um, tako da se je ta energija potem začela ponovno zgoščevat in drugi tak vrh je bil pa uh, dve, 20 let po Štoholmu uh, je bil pa um, Rio de Janeiro, 92. Uh, to je bilo naše sicer obdobje v Ta konferenca v okolju in razvoju Rio de Janeiro Um, septembra 1992 um, je, je bil prvi dogodek, kjer je Slovenija nastopala kot suverena, samostojna država. Um, delegacijo um, je vodil v prvem delu tekrteni minister za okolje Miha Jazbinšek, katerega prva naloga je bila, da veri v najdešivalnico, kjer bodo slovensko zastave začeli, <laughs> tako da se je lahko na obesal, obesel, ker jo ni še bilo. Um, et, tako da mi smo se takrat s takimi praktičnimi stvarmi ukvarjali pri tej uh, državotvornosti. Um, et, tako da, sicer globalno je bil pa ta dogodek izjemno pomemben. Um, jaz verjamem, da ga večinoma poznate. Um, Agenda 21 je bila samo od dokumentov, ki so bili tam sprejeti, um, jaz sem prenesla povzetke, tako da tale uh, knjižica tam. Še iz našega arhiva jih je še kar dovolj, tako da boste lahko si vzi, povzetek v poljudnem jeziku, se to imenuje, um, agenda za spremembo, se srečanja, če vas zanima, si lahko zamete, tako da imate vse poglavja noter um, te agende. Um, potem so pa tudi um, našteti trije mednarodno pravni dokumenti um, in deklaracija okolju in razvoju. Skratka, pet ključnih dokumentov izhaja iz Rio de Janeira. Prej me je živa vprašala, kaj pa je z to agendo, sploh danes. Ne? Um, pri tem, da bo čez dve leti, bo že um, zopet minilo 20 um, let. Um, v bistvu je Marsike izšlo iz Rio de Janeira, kar se danes niti ne zavedamo, da izhaja uh, iz te konference. Um, če poznate Arhuško konvencijo ki eh, določa tri stebre in sicer dostop do informacij vključevanje javnosti v odločanje eh, in pa sodne, sodnovarstvo v postopkih, eh, ki se tiče okolja, izvira zvera pravzaprav iz eh, deklaracije okolju in razvoju. Ta Arhuška konvencija... Eh, ja mi smo prišli do spoznanja, da je ta arhuška konvencija bolj uporabna um, kot načelno, ne, argument, kot pa kot pravni mehanizem. Še, še, še ni, ker je tudi tako mehka, ker je to neoprijemljiva, ne. Ja, mi smo, kot rečeno, poskušali, pa se nismo mogli na njo na ta način sklisati. Ma se pa morda tudi v tem prav, da naš pravni sistem je izrazito normativni, ne, ni to tako kot anglosaksonski, ki bi rekel v duhu ne, arhuške konvencije tole pa tole ni v redu. Pri nas pa iščemo točno črno na bele in tole ni v redu, ampak tega pa, pa konvencija ne ponud. Tako da v tem smislu žal konkretno ne, res ni uporabna, ampak iz nje izhaja pa vendar neki načelji in mi se nenehno na njo sklicujemo pri naših pravicah. Ne. Tako da v tem smislu jaz. Ja sem se da sem preberal, pa, da sem aha. Pravno ne pomaga, ker rekel, da to ne zadeva na tem sodišču, da se na to ne da sklicujemo. Vse kot rečeno, mi se ne sklicujemo pravno, mi se politično. Načelno, načelno, načelno. Tako, načelno se sklicujemo. Tako, Aha, no, no tako. Um, Ampak recimo, ne, zanim, Ja, na ja način, da ne da ne povem, da ne ne povem, da ne povem, da ne povem, da ne ne ne Oh. Uh. Splah nima novega mehanizma, no? ampak vse tole dokumenti iz Kibbenhavna lahko rečemo, to je pismo o nameri. Ne? To sploh ni nič drugega kot eno pismo o nameri. Uh -huh. S tem pa, da zanimivo, ko fajn, da ste to omenili, v Rio de Janeiro, ne samo okiocki, v Kijotski, ne? Rio de Janeiro tukaj je bila pa sprejeta okvirna konvencija Združenih narodov o podnebnih spremembah je bila ena od teh treh um, dokumentov mednarodnega prava, na kateri temeli kiotski protokol. Um, tako da tukaj je tudi ta linija, ne, Rio, Kyoto. Uh, um, tako da zato je COP15 bil, ne, uh, se pravi um, Conference of the Parties, srečanje pogodbenic, konvencije iz, um, iz um, Rio um, de Janeira. Tako da to je ta drug tak um, dokument, ki um, iz izhaja. Ta tretja je konvencija o biotski raznovrstnosti. Um, zdaj, te konvencije so, so kot smo zdaj ugotovili tudi z um, Arhuško konvencijo, um, so dejansko dokaj mehki mehanizmi mednarodnega prava. Um, nikakor niso tako trdi, kot uh, jih imamo na področju um, svobodne trgovine nad katerimi biti svetovna trgovinska organizacija, ki celo uveljavlja penale, ne, če um, države ne spoštujejo tega. Proti državam, ki ne spoštujejo določil... Zorovolj načino, ki ga imajo zapisanega med, predvidenje. Teda, jaz se tudi kontraditirja si malo. Um, sej, jaz mislim, da mi tukaj izbrani eh, poznamo eh, vse pasti in pa, kapa, vem, pa, in pa prednosti takšnih inštrumentov. Ne, vse, no, marsiket. Torej imamo lahko veliko pomislekov, hkrati pa tako, kot je rekel Churchill o demokraciji, ne, <laughs> ne poznamo pa boljših Pristopal, ne, kot so pa te. Tako da tudi na podnevju pričakujemo, da bo, da bo en, um, en pravno zavezujoč dokument um, Ranga Kijotski protokol, ki bo zavezal vse. ne, ne potrebujemo Kijota, mi potrebujemo. Tako še, Tako, kaj, nadgradja tega, ki mora zahtevati več, mora poma biti obrzojoč, pa še malo s njega več mora pisati. Ne ja, zdi se mi kot da zna ni dovolj, niti približno ni dovolj, niti za rešitev. Teh predvujem, ki imamo zadnji rešitev do 2050, ko sploh ne moramo predvideti, kaj se vse vodiče nadaljujemo, tako se daje v tem načelu, ki ste ga premenili, previdnosti. Po tem takem prirabili dosti, dosti več, kot pa smo sploh pripravljeni misliti o tem, od pa zahtevati. Če malo predi to kaže, zbi, kogeno navno Tu, če, če v resnici vas to res zanima na tem področju, jaz sem se prav temu vprašanju posvetila, kako velik je prepad med celo najbolj ambicioznimi političnimi cilji, kot so recimo ta britanski, ne, ki je zdaj deklariran, in tem, kar znanstveniki ki pravijo, da je bilo potrebno navesti. Ne. Kako velik je ta prepad. To je nemogoče izmirti, ker na, če tle politične, vi vemo, ne, države imajo, lahko na, mi smo celo naredili razpredelnico, koliko države so se zavezale, kaj pa znanstveniki pravijo, pa niso tako enotni. Celo poročilo um, IPCC nima jasnega odgovora. Njihov nasvet je, da naj države zmanjšajo, razvite države naj izmanjšajo, izpuste med 25 in 40 odstotki do leta 2020. Ne. Um, <laughs> Ja, tako, tam noter piše. Um, tako da um, sem pa posvetila tej temi en doberšen del poletja in na naši spletni strani v Manotero Org boste našli strokovne podlage za določanje ciljev, um, kjer sem poskušala pa res raziskati, kaj pa, kaj pa strokovnjaki pravijo na to temo. Tako James Hansen je za moja ključna referenca na tem, če ga poznate. On je pri nasi Goddard uh, inštitut glavni klimatolog. Um, No, mi je všeč, da je dinamično. <laughs> Jaz se zdaj sicer vračam, da tole še. E, še tretji tak pravno zavezujoč dokument je bil pa e, okvirna, ne bila pa e, načelna izjava o, o gozdovih, e, ki, ki pa vidimo tudi, da pa pravzaprav pa res ni imela nobe, nobenega učinka, ker mi se še vedno e, ukvarjamo za tematiko uničevanja prezvsem tropskih gozdov v zelo velikem obsegu in še vedno skoraj 20 odstotkov izpustov toplogrednih plinov prihaja iz uničevanja tropskih gozdov, kar je več kot promet globalno gledano. Um... Boj, imamo, se Absolutno. Absolutno, tako da si dvakrat vejo žagamo. s tem gozdov, to se potem, ko se, plino, se k, v Braziliji, pa to ja. ramo? Nim. Ja. Z e, so nižji. E, ja, ja, mislim, da so njiho, njihovi lastni izpusti toliko niže, da tegate, na koncu, koncu. <coughs> čigave so te firme, ki pravzaprav... A ja, toliko, to, trgovina tega, se je tudi recimo četrtino kitajskih izpustov, če ne celo morda tretino, Bej, gre, v izvoz. Ja. gre v izvoz. Ta, tako da, realno, mislim, naše, e, naša potrata je še dvakrat večja. Ja. verjetno pa je to, kar se citira. Da je Absolutno. Se zato se ne merijo toplogrednih plinov na, na podlagi potrošnje, podlagi, ne? končne ne, ne ne porabe, ne, ne porabe ne ampak na podlagi proizvodnje. Ja, to je zelo presenetljivo, ne, da v teh pogajanjih nihče tega ne odpre. Če mi imamo ne, mednarodno trgovino energetsko intenzivnih materijalov, kot je recimo jeklo alumini, to eksplicitno, to bi bilo zelo lahko spremljati, kaj zdaj to pomeni. Ne. Um, ker zdaj mi lahko v Sloveniji zapremo talum, um, pa um, se ta proizvodna, ne, nekam drugam sel, pa mi uvažamo alumini, pač druge kovine tudi um, in seveda s tem ne bomo problema rešili, če je ta potrošna, pa Ne vem, v naših avtomobilih in tako naprej, to se dejansko ne evidentira. Drugo področje, ki se ne evidentira, so pa te imenovani eksteritorialni izpusti, ki so, ki so praktično komplet letalski prevoz, mm -hmm. ne greva nacionalne bilance in pa tudi vojaške aktivnosti, to je pa še tudi eno velikansko področje, na katerem pa sploh ni nobenih evidenc. Ne? Kaj pomenijo um, vse operacije vojaške, kaj pomenijo vojne, v stališče je izpustil, to sploh ni nekjer evidentirano in ne sodi tudi v nacionalne bilance, ker se smatra nekako kot take duty-free zone. <laughs> <Yeah>. <laughs> ena ena začeljala stvari, vse tiče Lominja. Zdaj, ko je na Islandi, da bi se to popala zaradi kreditne krize, so američani začeli boksiti oksidki, kako pa je v združenih državah. Vozih na Islandijo, kjer ga pač skozi tale proces ga spremenijo v rubini, in, in potem ga vozijo nazaj na eno minijo, da reče: No, čestlani imamo toliko za stotele, Mislim, če ga ne bi toliko vozil še okolje, bo bo že še nekaj dobrega, ne? čistne, navedno. Ja, čim to sicer računica... Uh... Ker tudi, tudi nisem računica izkustov in še, je še vedno boljša, kot je bilo prej, ko so vse skupaj v, v pa kakšnih metrov, pretaljevali. Samo, jaz mislim, da to je, to je zanimiv model, to sploh prav zapravo nisem vedela. Ne, lepo... sem čisto da, zvedel, spodre, Aha. da je na Islandi tva politika. Ampak to je po mojem, te pravi model. Mi moramo energetsko intenzivne aktivnosti, apsolutno proizvodno aluminija, seliti tam, kjer je izobilje obnovljivih verov. Ja. To, mislim, o tem sploh ni dobenega dvoma. Um, tako da bomo mi tukaj les na biomasa, pa fotovoltajka, pa ne vem, malo vetrne energije, zato da bomo alumini tukaj tupil, ne, to res pa to uh, nima nobenega smisla. A lahko jaz samo tale pregled naredim se bom hiter? Uh, um, um, kaj je sledilo? 92 leto smo rekli Slovenija um, o samosvajanje in to... Naslednje leto 93 slovenja slovenija sprejme zakon o varstvu okolja. Ta isti minister jazbinšek takrat žal se jazbinško zakon imenuje stanovanjski zakon ker to je še tisti drugi po katerem so se družbena stanovanja ugodno prodajala pa bi bilo lepše bi bil Ta zakon o varstvu okolja jazbinšek ker s tem je pa res Jazbinšek vendar eno zelo um, novo poglavje no, odprl, kar se tiče varstva okolja, ko je vzpostavil sploh eno pravno podlago za ta resor. In ta zakon je povzel praktično vsa načela iz agende 21, načelno noter v neke mehanizme. Eni so bolj konkretni, eni so pa manj. Um, ampak je kar pomemben dokument um, bil tudi za naprej, zred njega smo imeli tudi prenos evropske zakonodaje v naš uh, pravni red. Um, dve leti kasneje pa Agenda 21 za Slovenijo, prispevek nevladnih organizacij. To je bil pa projekt uh, leta 95. prvi projekt v Manotere, takrat novo ustanovljene. Takrat pač točno zdaj 15 let letos. Um, mi smo tukaj um, pa razmišljali o tem, kaj pa to pomeni za Slovenijo. Um, in uh, je bil tudi tak nek izziv vladi takrat, namreč zaveza iz agende 21 tele ne, te, um, iz, iz Rija je, da morajo države pripraviti strategije trajnostnega razvoja vse. In seveda naša vlada tega ni naredila in naš odgovor na to civilne družbe je bil tle 25 nevladnih organizacij Um, bilo, tole je, je prava pot in uh, naj država naredi. Um, zdaj, ponovila se je zgodovina uh, leta 2007, ko smo pa plan B za Slovenijo uh, pripravili, um, spet humanotera povezala nevladne organizacije um, in strokovnjake kot en alternativni razvojni uh, program. Um, ta je tudi na spletu, ta pa, ta pa sem slišala, da pa pravzaprav poskeniran, da je celo Sicer je pa ta, ta žal pošel, ampak je pa v bistvu zelo tako zanimivo branje no, za tistega, ki ga je to zanima. Um, sicer pa še to bi povedala, da Evropska unija ima pa tudi strategijo trajnostnega razvoja. Uh, tragedija je pa to, da ima Lizbonsko strategijo, ki govori o gospodarskem razvoju, konkurenčnosti in delovnih mestih in ima strategijo trajnostnega razvoja. Uh, Lizbonska uh, strategija je paradni kon, <laughs> tale strategija uh, trajnostnega razvoja je pa eno kljuse, ne, ki za katerega celo nihče ne ve. Um, uh, je pa, prosim, no, se, tam so problemi, ampak vendarle nekako en ideološki ne, okvir. Uh, a sa, saj to, ne, konkurenčnost in nova delovna na mesta je neka parola, je neka fraza saj tolk, ne. Um, sem, ja. Tukaj mesto, ne, ne, ki je v ja. Našemu se se da ja. se da se Zdaj ne, je priložnost v Sloveniji za take debate. Ker mi imamo tudi strategijo, zdaj že drugo strategija razvoja Slovenije. Prvo je še dr. Potočnik pripravljal, se spomnim, ko je bil še direktor Umarja. Um, drugo je pa sprejela Janševa vlada, pripravlja jo je pa še Evropova vlada. To je bilo tisto obdobje 24-25. Um, mi nimamo dveh strategij, ne? mi imamo samo strategijo razvoja. So pa naši uradniki pa rekli, da to je pa edina strategija v Evropi, ki pa združuje strategijo trajnostnega razvoja in je hkrati strategija razvoja in strategija trajnostnega razvoja. Jaz sem delala recenzijo, pa še dve kolegici drugi, tega dokumenta, ali to res ustreza strategiji trajnostnega razvoja. Naša ocena je bila ne. Je bila negativna izrazito. To najdete na spletu, ker smo se v to poglobili. Ampak zdaj pa ponovna priložnost, namreč pripravila se pa nova prenova strategije razvoja. Ta proces vlada je jesen sprejela sklep o pripravi um, nove strategije razvoja. Zanimivo parlament je sprejel deklaracijo o aktivni vlogi Slovenije na temo podnebnih sprememb pred Köbenhavnom, kjer zavezuje vlado, da pri prenovi strategije razvoja prehod v nizko oblično družbo, ne pač trajnostni razvoj v celoti, tako ta segment, nizko družbo, umesti kot um, enega srednjih razvojnih ciljev ali stebrov ali tako nekako, nekako se glasi. Um, in bo zelo zanimivo zdaj gledati um, prav to dvojnost. Ne. Po eni strani to ekonomistično gledanje um, v smislu samo konkurenčnost um, in ta redukcija ne, gospodarskega razvoja. Uh, po drugi strani pa zdaj um, ti Mislim pa, da je pa javnost pa zdaj na tudi neki drugi točki zrelosti, kot je bila pa pred petimi leti na to temo. In je predvsej bolj občutljiva in mediji tudi in tako naprej. In bo lahko zelo zanimivo, kaj se bo zdaj zgodilo, če bo ta proces dovolj transparenten, ne, da bi prišlo do tega. Um, tako da tole sem sicer še umela namen, omenti berilo uh, o trajnosti. To je pa prišlo prejšnji teden ven. Mi imamo v Ljubljani teden čitalnico, ki bo to publikacijo um, predstavila, um, kot rečeno čist sveže, je pa en tak zborniček um, enih zanimivih drobcev no, o trajnostnem razvoju. Jaz sem v PDF zadno verzijo poslala. Um, žal je to z um, Andragoški centar Slovenije za njihova izobraževanja o trajnostnem razvoju, tako da mislim, da ne bo spoh na voljo na prodej in tako naprej, mak ta PDF Um, izdaja, bomo pa nekako naredili, da, da bo pa javno dostopna, ker se mi pa zelo zanimivo zdi. Um, še predvsem pa en, eno, um, med ključnimi besedili, tragedija skupnega pašnika, poznate to? Um, tako da, jaz sem pravzaprav še le pred dvema letoma spoznala to tragedijo skupnega pašnika in mi je Prona tema podnebja je popolnoma odprla oči, tako da zdaj pa res uh, bolj razumem, kaj se pravzaprav dogaja s tem našim skupnim podnebnim pašnikom. Ne. Um, in uh, Kevin zgodba je tragedija skupnega pašnika. <laughs> ja. ne. Ne, nisem. Um, a lahko, kako jo vi poznate? Gre za komun, gre za problem skupnosti. Če nekaj v skupni lasti, kako jo skrbimo za določeno porošino, uh, kaj je to, Taj se zgodi Skupo, za razmeri, kako prije do skupne lastine. Zdaj leto se nam na nagre enkak z ekonomijo, mislim da, ne. Bila, da bi za koncept, oziroma eh, za teoretično O, ja to pa ne vem. Oziroma um, koncepta, preožrnila je to v osnovnem ki je o tem, da uh, tragedy of commons, da se reči, vrečen, uh, da pač uh, ta komunistična logika ne deluje v ko kod je, recimo, uh, si vlastijo neko slupno lastnino, pa ponavali do tega, da potem tudi, da se mi so preprosto povejali za ženjo zanemljajo. Uh, nišče nima ni, ni tega vlasti pomeni, da pa so vljava popuščena, uh, pač seveda vsem, da se je še nima dobijen odgovornosti, da bi so skrbi za to. Dejansko jaz smo bolj nagotavili, da se te stvari uporno uh, obrati, da vam um, tudi nam nam in uh, prišla do kotoritev, da praktično to seveda ne brežimo, koliko Je ta uh, skupnost, skupnost, kot skupna lastnost, uh, uh, seveda uh, zdeljena na ta način, da uh, je v lokalnem okolju, ukratka, da je v lasti ki so v lokalnem okolju in da imajo razdeljeno vlogo uh, pri uporabi znotraj tega? Rečni. Ono yeah. in podobno, recimo, ta zdaj funkcionira tudi, če uh, si rečeš, da se človek področi podnebnim spremembam, oziroma drugih stvarem, ki jih skupno kot recimo, Argument, ki ga površini, recimo, iz uh, ust. Korporacije, ki skrbijo za vodo, tudi uh, podržavljajo, po tudi pri privatizaciji. Splošno, in to, pa mora skrbeti za to infrastrukturo, in kar pač skupna last je, kako se reče, te reflektirane, zelo ničje, ima te občutljivosti, kako ne je, da jim oni preferirajo privatno last, ker se zelo po privatnem poskrbijo, da, da bo ta skupna vlast, da uh, pač skrbijo, in uspeva, ja. in stremljeno, da je Del ne je odgovor. Leta 1995 je pač poročilo International Labour Organization, hmm. tako jasno pokazalo, da pač... Uh, novo je to, da je zato dobro namirova. To pa je zato dobro, da je to pa zelo novo, ja. Uh, oh, takrat so že tako poročili še z 80 strani, so jasno pokazali, kaj se je zgodilo v vzhodnji Evropi ravno pod pri privatizacij na Češkem, Mačarskem pa Polskem, kaj se je zgodilo, ko so privatizirali uh, elektriko, plin pa vodo. In, uh, In to, to, to je tudi eno od velikih argumentov, zakaj je izbonska strategija tako popoln, popolna, s tem snese. Da, da tole ne, v, v nekem lajšnem, um, ta, ta skupna dobrina, ki zato imenovana kot pašnik, um, je zelo um, enostavna zgodba. Če... Um, ima deset kmetov eno skupno površino in je dogovor, da ta površina prenese eno kravo na družino, um, je velika skušnjava, da pa vendar kmet prepelje kje dve kravi um, in da ima mal več, kot bi sicer njemu pripadalo. Um, in uh, če en večji delež teh kmetov To isto prakticira, da namest ene, prepelje dve, um, bo prišlo do tega, da ta pašnik te funkcije ne bo upravljal niti za deset več. Ne? Um, in je zdaj vprašanje odločitve posameznega kmeta ali spoštuje dogovor, da bo samo eno kravo pripelo, um, ali tvega, da bo peljev dve. Zdaj pa vprašanje, kaj on pričakuje, da bojo drugi naredili. Um, če on računa, da bo on edini spoštoval to načelo, pa bojo vsi drugi pa dve pripelali, ne? Potem, <laughs> potem bo on trpel posledice ravnanja drugih, um, hkrati bo pa on edini prikrajšan. Um, pri podnebju je pravzaprav točno isto. Um, če je zdaj izmanjšujem, izpuste in v to vlagam neka finančna sredstva, pa drugi tega ne počno, um, bom jaz zgubila um, pač ta oložek, zadelam je, ja bo pa glih tako tragedija, tako kot vse ostale. Um, če pa um, jaz izpustov ne zmanjšujem, um, pa vsi ostali jih, Bojo drugi plačali ta strošek, pa jaz profitiram iz tega. Um, kar pomeni, da, da se dobro, da lahko iz tega matriko naredimo, ne, teh uh, raznih kombinacij. Uh, skratka, če bi iz individualnega interesa gledali, bi rekli, pravzaprav se mi najbolj splača, da nič naredim. Ne. Um, ker v vsakem primeru, če jaz um, nič ne naredim, skratka, jaz nijem neposrednega vpliva na to, je vse odvisno od tega, kaj drugi delajo. Uh, in je baš to ne, ugotovitev, da presežemo lahko tragedijo skupnega pašnika samo, če obstaja zaupanje. Če obstaja tak mehanizem, ki vsi v njega verjamejo in je transparenten in v njega obstaja zaupanje. To je edina rešitev. Zato je potreben nekaj ne, Kyoto dva, ampak en dogovor, ki bo toliko precizen, da bo v njega popolno zaupanje, da mi vemo, da vsi temu sledimo. vseeno delovati prvi. Kaj, kaj, še, prav, tudi da bi odbila sociobiologija, pokazala, tako, če sprejmemo dobro postavljeno s srbičnim posameznikom, ni najboljše, da samo v svoji interes deluješ, ampak za tebe najbolj splača, da enkrat pomagaš, če pa potem ne očekuje, potem, ko se deluješ poti drugim. To pa ne poznam. Aha, soci, no, to pa ne poznam. Zdaj bi pokazala, da to ni tak, ne, tako, ne. Tako je šesti biologije, tako da v zadnjih 50 let so to šikarska šola, ne. Ja, in kjer sem te eksperimenti, so, tajnice postavali pred pač to nalogo da pač v tisti situaciji igre uh, ali bodo pomagale drug drugi ali bodo uh, pač se drug drugi kot konkurentke ne in sem bil presenečen ker so praktično vse nekako se pomagale ne in je bilo popoln razkol z nihimi predvidevalo pač sva tak tiste teorije igre ne? V nastopi, kot se reče, monkarske predpostavke, treba videti. Ste vi splošna, ja, ideološki, a pa sebe, ki ste vi, sem za vas interesirani, da smo vsi takšni, te predpostavke človeški, narali, da vagite. To je prej nekaj, s tem, 40 let je minilo, takrat na tem času, pa bom rekao, daložka, uh, posa, e, uh. da, da je bila ta ideološka mašinerija, ki je upravila dobro posao, da danes praktično, verjetno, večina reagira tako: rado kot so rekli: Takrat uh, ne vem. Če glediš, malički zadev vidiš, pa prostovoljstva posvešili. Um, samo jaz mislim, da tukaj moramo ločevati, ko gre za tragedijo hmanjne. Tukaj je bilo v Angliji, nekoli pač se Anglia privatizirala, pa pačo nov, v bistvu, ta ne mogel koncept to v resnici razvel. Uh, danes, ne, recimo, pravi, da je neka tako podobna hmanjna, recimo, podnebe, druga pa socijalne, samo uh, jaz mislim, da mi ne bi smeli mešati to, kar so posamezniki, pa to, kaj je samo se povedejo kot psihopati, oziroma, če je lahko mirje in to, ko ste vidi, da ta analogija dali. Mogoče vendar nekako je ta ekonomista nekaj, da je dobila Nobelovna gradov, ona je delala seda na neki malini lokalni skupnosti, kjer lahko najdemo ljudi, ki imajo skupni interes in to v to vladoveče povevamo. Danes morje, ko se teda mislim, kak se bilja bogatstva Krčeva, je pa vlač. Zdaj kaj, če japonska flota, potem pa recimo italijanska, teška, potem reče, če mi ne bomo, upak glavoni. Zato je za te rezultate. In kar bi zdaj naprej, torej so nekaj česak, ko ravno ni, se pravi neko pravo mednarodno, ki bi reguliralo, se pravi drugarne na te države. S tem, da države moramo zrnani, ko je to samo. To ravno zaradi tega, ko so analogijali, pač mi to nekaj moramo preseči. To ravno, ko so države, tudi zaradi tega močejo v Britaniji ta nova ideja, je zdaj bo verjetno boljše delovala, kot bi kateri drugi državi oziroma večini ostalih državih nutno. Zaradi tega, ker vse eno Britanija oziroma funkcioniranje velike Britanije ni toliko samo na politiki, kot je pri nas, ker pa dobro za 4 5 let so izvoljeni, mogoče bojo dobili še en mandat potem pa je pač njihov čas potekal v tem času, pa je treba narediti, kar se da, pa dolgoročno se pa ne gleda toliko, ne vedem, ko pa Britanti imajo še vse eno ta civil service, ki pa resnično gleda dolgoročno, To so pa resnično njihove 40-letne karijere, ker pa so več čas praktično v isti službi, kjer lahko gredo samo po lesnici, če bodo res dolgoročno njihove ideje pa tisto, kar so implementirali, se, se bi pokazalo kot dobro. Tudi, tudi čisto drugačen sistem vladanje je. in imaš nekaj ljudi, ki so tam več čas, ki resnično vsejo hočejo delati, kar je najboljše za državo. Praviloma, vse v 80-letnih primeru teh ljudi. Ja, ja. Bo, jaz sem v bistvu zaključila. Na tej točki, za enkrat. Ne, se jaz pomohem, pa mora njubovnička, pa sem povedala še recimo eno zanimivost, ki je v bistvu izhajala, konč konca tudi iz reja, ne, to so v bistvu, takrat se je začelo povezovat ta koncept varstva narave, recimo, in povezovanja z poporazvojem, družbenim razvojem, no, in to recimo, če pogledamo Slovenijo, se to začelo precej kasneje, sem zdi tako povezovati tako podnebne spremembe, kot varovanje narave In se je nekako začelo dejati ta krok, da v bistvu ni samo v bistvu ta trikotnika, kaj smo rekli, gospodarstvo, družba in pa uh, narava, ne, ampak so se začeli vključevati notri tudi drugi dejavniki. Namreč zdaj imamo notri razumevanje, kot je svetovni mir, strpnost, medkulturna komunikacija in se skupaj. V bistvu to so vse elementi trajnostnega razvoja. In uh, To se mi zdi v bistvu ena takih pomembnih stvari, ki je tudi izšla iz, iz Rija. No, to nekako se mi zdi, da so postavili nekako podlago za to povezovanje. Uh, jaz v bistvu bi rajši prepustila uh, čas za debato, ker se mi zdi, da se je začela zanimivo razvijati. Rada bi pa sem še enkrat upozorila na to, da... Uh, Pri takih razpravah se skoraj vedno v bistvu zaključi tako, da začnemo razglabljati o problematičnosti političnega sistema, o problematičnosti državo, o problematičnosti institucij in sistemov in filozofije. Uh, pozabljamo pa, kdo, mislim, kdo je država, kdo je družba v državi, kdo je tisti, ki nekaj dela, kdo je tisti, ki troši, kdo je tisti, ki proizvaja toplogredne pline in ki se ne drži ali pa se drži načel trajnostnega razvoja. To smo še vedno mi, ne. Um, In dokler se bomo, tudi mi, ki smo pač v tej sobi samo pogovarjali o tem, o načeljih trajnostnega razvoja in o kakšni bi mogli biti in kdo bi jih mogli sprejeti uh, in jih ne bomo uveljavljali, potem ne bo nobeno. V bistvu Nobelove nagrade niti nič pomagala, no. to tako sem, kot komentar. No. Um, mi je bilo pa v bistvu zanimivo, tako kot je en avtor pač poimenoval problem današnje miselnosti, če se spet navežemo na energijo, to je miselnost poceni energije. Ne. Pač Energija je poceni, energija ni strošek, energija v bistvu ni, logično da je, logično da je v izobilju in tako, da jo rabimo za svoj način življenja, nekako bi drugače sicer živeli brez takšnih količin. Ne? Um, to je ponovadi tudi, če prenesemo spet na politični nivo, tudi problem razpravu na političnem nivoju, da ja, da mi pač rabimo več energije, ne rabimo še več energije za razvoj, rabimo več in več in več. Ne? Um, Kar spet je vnos protiv z načeli trajnostnega razvoja, ne, ki se razume kot nekakšen stoper razvoja. Ne. Uh, tako v bistvu zanimivost pri trajnostnem razvoju je pa še to, no, da nekako uh, razdvaja razvoj, no, tako kot si rekel, od same rasti, ne, neskončne rasti, kar ne pomeni, da se bomo zdaj ustavljali in bomo pač to ostali, nikamor več rasti. No, ampak. Tako, no, jaz bi sem pač tlep ene par teh idej dala, pa bi rajši prepustila, no. The floor, the butt, you know. <laughs> učinkov, ker danes je potrebno spremeniti deloma, pravo so deloma institucije, pa deloma tudi organizacije držav, ker neke neke nekaj nad subracionalne institucije, ki bo danes te ideje, ki bodo prišle en, tudi, ne rekel, siljevale, ampak vsaj implementirali. Ne? In vloga, filozofija ali humanistike, tukaj je, da, da razmišljam, s katerimi pojmi govorimo, lahko se stikajo te rečje iz termini, ki so prezrezni, včasih je res, ampak včasih je pa potrebna pojena pogledati, kaj je njihova vsebina, ker to je kaj romi je Vsi govorijo o trajnostni razvoj. Vsi vse, vse so trajnostni. Kaj uh -huh. pa se danes razume v izkušnju o trajnostni razvoj? To je to. Slovenija je različna razlog taka in taka. Na teljemu v BDF, te, ki bo taki in taki. Potem bo. bomo 1% namenili za projekte, kot so pa in tako dalje. Tako se razume dan nas to in to. Tako razumemo o trajnostni razvoj. Malče ti ravno. Ja, ja, ne se je izpraznil, izpraznil pojem. Tako zmišljamo stvarne boštani kamer. Mislim, dosti energije naše, vaše, vse krevnič. Tukaj, ne razmišljamo s pravimi Dober indikator je to, da je decembrija šla ta kazalci eh, okoljskega razvoja, oziroma eh, statistični urad za to, da je uh -huh. šlo pogledamo, kaj se je v resnici zgodilo v zadnjih nekaj letih. Protižmo na vseh področjih, zanimiva razna področja odpadkov, kjer podatke posledujejo v lokalnih, mislim, privatnih firmi, v našem začeno, je upazen seveda ekstremni rast v okoljem, s tem, da pa z odpadkov, če, recimo, lahko k temu dodavke, ko znamo, labor, je seveda ravno tako problematični problematični drugi dodavce. In se kaj, da, očistno, tudi, če nekako, eh, rekli smo, 15 let, recimo, da bi bojo bi monontera, v nočem zdaj povori o tem, da bi, bi mogli pokazati, kaj poste recimo v 15 leti dosegli, ker vem, da ste veliko, da sem to ugledalo vladi, je gotovo eden zelo lepih projektov, ki pa ne vem kakšen načinek ima. Ministr za okolje in prostor, kot vemo, prvodno situacijo, je rekel, da tudi če ne bi zdaj bodo te situacije, ki se mi je napredla, bi odstopil, nastavno zato tega, ker je prijetno, predvedevam, obupal nad situacijo, ki je na poslednjih testa. In verjetno pa se tisnila izmaham, da je katastrofa, tako se je Da, on Kaj? On no, on je tako rekel. No? Tudi če tega bi ker... je pravš, nikaj Ja, ne, teres ne Mislim, <ljubi> da je ta res postavlja. pa res ne mislim s temom, ampak... Uh, Hočem reči, situacije navkoljskega mislja so definitivno slaba. In to, da je slaba, kaže tudi skakrati podatki, ki so bili sozdani konc lanskega leta, ne? Ki so zelo jasni. Če govorimo o prestagoriji v izpustih, ki so enormni, a se Slovenija stavlja na te cap trade variante pravice za krošnje zimpan za spušenje. To je evropska unija tle Slovenije samo v Slovenija, je samo Slovenija, je ne, da ta kaj trebi, ne, ta trg, tem izpusti, ali dejansko vi vidite, ali pa menite, da je divak toga kakšne rešitev, kar večina vredno ne, ampak se politiki povredno več odvarjavljajo na takoče to potom. Um, jaz mislim, da je um, v strokovni celo pač javnosti resnih ekonomistov tukaj precejšnje soglasje da to ni ustrezen mehanizem. Um, in um, je zato vrsta razlogov, ne? Um, po eni strani, um, da prepuščamo ceno in pa pač trgovanje zakonistov trga, ki ne dajo jasnih signalov tudi. Zdaj, kako se bo to gibala, to imamo neke cikluse in um, pace in uspone. To ni stimulativno tudi celo z investitorje, ne, ki pričekujajo ene jasne trdne signale o tem, kako se bo cena eh, oblika dvigala in to lahko res davčni mehanizmi zagotavljajo. Drugo je pa eh, možnosti korupcije, ki so povezane s tem, eh, možnosti špekulacije, možnosti zlorab in eh, hkrati tudi to, da se finančna sredstva, te eh, presežki, ki na trgu na, eh, nastajajo, In te so dejansko precejšni. Ne? Tukaj e, Mišo Alkalaj, ena stvar, ki, ki jo ima <gaj> prav, je pa res, da se tam ogromni denarji so na e, evropski borzi vrtel trgovanja izpustali, zdaj že v prvem ciljnem obdobju. E, in da, je zelo škoda, da se te denari vrtijo na kapitalskih zasebnih e, trgih in se potem kdo vi, kam se vlagajo, na mesto, da bi se vlagali za spodbujanje tistih tehnologij tam, kjer jih potrebujemo, kar bi pa zopet bil davčni mehanizem. Tako da mislim, da tukaj sploh ni nobene dileme o tem, da je šlo z ene zelo oske interese, ki so pa bili v pravem času na pravem mestu in so dorabili situacijo. Jaz pa vem, da tudi celo na nevladni sceni, pa nema ljudi niso razumeli, ali so bili pa tako manipulirani, da so tudi nevladne organizacije podpirale to. Um, jaz pred par letih, ko sem sploh začela, ker to ni bilo moje specialno področje, začela spoznavati, sem, začela sprašovati neka taka temeljna vprašanja ne, v tem smislu, um, Zdaj je prišlo to že malo bolj resno strokovna debata, ampak takrat so me vsi čudno gledali, kaj pa, kaj pa jaz sprašujem tukaj, ne? kaj je narobe za tem mehanizmom. Tako da zdaj se mi zdi, da je vsaj v strokovni javnosti in tako Marca je bila v Kibbenhavnu zelo zanimiva znanstvena konferenca um, kot predhodnica ne, tem političnemu srečanju. In tam so bili tudi prominentni ekonomisti. Sr. Nikola Stern je bil, ki je to poročilo o ekonomskih posledicah um, podnebnih sprememb. Um, No in oni eno zanimivo stvar v tem plenarnem zasedanju, um, končnem omenu, ki je bilo govora o pojmih, um, pa morda tudi mehanizmih in vrednotah. Jaz namreč se strinjam, da je, da je zelo dragoceno govoriti o teh stvarih, ne? ker z, z pogovorom se vse začne. <laughs> Res in dokler mi tle ne spremenimo um, um, neke v glavi potem nam tudi noge in roke ne bodo šle v pravo smer. Um, on je omenil pa sledečo stvar, ki se mi zdi zelo zanimiva, um, da pravzaprav pravni mehanizmi popolnoma zaostajajo na tem področju. Um, mi morda vrednote, um, že smo zdaj toliko spremenili, da vemo, kaj je prav pa kaj ni prav. Ampak... Um, Pravni mehanizmi zaostajajo. Je kot pred 40 leti bi bilo v Angliji nepojmljivo, da se jaz, ko pridem pjan iz krčme, ne, iz paba, zvečer ne morem vsesti v svoj avto in odpeljati domov z avtomobilom, ker bi bilo to kršenje moje osebne svobode. Ne, dones je popolnoma jasno, da tega ne moram in, je, in zato zakonske omejitve obstajajo. Um, isto je s kajenjem. Ne. Pred 40 leti bi bilo v Sloveniji nepojmljivo, da bi imeli takšno zakonodajo kot je zdaj, ki omejuje kajenje na javnih mestih in še marsikje. Um, na tem področju, naprimer, ne, izpustiti to progrednih plinov, to, da jaz povzročam petkrat toliko izpustov, kot jih ta planet uh, prenese. Mi sicer načelno vemo, da tukaj nekaj ni v redu, ne? ampak tega niti njihče v tej državi ne opazi, kaj še ne kaznuje. To, če pa jaz v avtu vozim z mobitelom, zato pa jaz drago plačam. Če to opazno, da uh, Te, te, te organi pregoda so lahko zelo aktivni in no praktični pri tem, ker tako ali kot je znat nekom Pa dobro pihaj, to je predse preprosto, pa v njegu se šli gluha odčita, pa, potem se vpračuna in glede na stopne osjebnosti. Pola se vpračuna oblača. Kako pa, ka, kak se pa naj organ pregona posveča takim strenem kot tudi z temi vtegovanjem eh, z oblikovimi izpustine? Kako kak se naj to pravzaprav kontrolira? Se, Ja, na osebni ravni ste že razmišljali o karticah, kjer bi bilo... O, o osebnih a, emisičkih ja. potah. Britanci so uh, resno tem, že dve študiji ste bili naredili. Ja, osebno, že prvi gre pa to, ko so Britanci delali uh, pač ideja s karticami in to. Osebno še nekaj, še nekaj gre, medtem ko pa to preide na ravne neke industrije, je pa to toliko težko kontrolirati, ker na koncu koncev industrijski obratni sodaj se vsi vidimo vedno malih je realno v razvitev Um, zelo, praktično vse, kar je, je samo še v Vietnam, Pakistan, pa vedno več je še v Afriki. Uh, Kako se kak to pravzaprav prav kontrolirati? Zaradi tega, ker tja, tam se tam je privatno zemljišče, zagododaja v tistih državah, v kamor se to vedno bolj seli, je takšna, da, se, da imaš tam lahko privatne varnostnike, z, ki ima vsak kalašnikov, pa potem bo prišel nekaj inšpektor, pa ga bodo na kraj obstredili. Uh, Dobro, mislim, da so se že bili taki incidenti, ko so provabili in pa so rekli: ne, grepi in postreli vas, da bodo hrajali nehodne. In na koncu vseh kontrol je praktično ne mogoče. In kaj bomo dobili, je samo še več uh, tovarn, ki bojo na kitajskem, pa samo še več tovarn, ki bojo sedeli one v ne pa v drugih pasov. Če imaš ti en osebno dovoljenico, pa če si pač določeno emisijo, plinot igraš v trgovino, praktično kupiš ne vem. Uh. Majco iz kitajske, ne? In se ti pač izpolni. Ja, ne, se to je problematično. Ne, se to je problematično, ne, se je problematično. Ja, sem načeloma. To je ena izmedja. Ja, meni se zdi, da nas pač tehnologija malo prehiteva, mislim, ostaja v bistvu. Na, jaz pa mislim, ne. mislim... Samo, jaz želim, če ne za tehnologijo, gre preprosto za to, da je to danes samo nam, da se nekdo, ki a, hoče imeti ljudiček presedili, tam, kjer ne mogo, oziramo, če zdaj se pa je, da tu ne politiziramo čist naravne tane politike, ampak vseeno, to, ne, da kako bo naredil leto, ne, in da je, mislim, bizarne izjave. Ne, to je skrbijo, in to s njim nakredka nekih moralnih norma, od v bistvu neko, ko bi je nekaj singapulizacijo skrbijo. Tako da, um. nekaj za to, za to se vidimo. Kaj pa pa imam govoriti o tem? Samo vam daj še kamer in zraven, kaj pa sicer ne bomo očiti, ne bomo očiti. Tudi mogoš viši problem korporacije. Korporacije so danes močnejše kot v državi. De, de, korporacije so danes državne, super nacionalne pa močnejše. Pravo, ki pa obstaja, je bilo napisano, da vpira, v 19. stoletju, ki je brano posameznika pred državo. On sta isto pravo brani korporacije pred državo. Ni države, Mislim, da v Ameriki, eno korporacijo so tožli, ker je prej še bil, kateri vse spuščala v okolje. Kole, ona tožna, nik nazaj so mogli, ne, ne vem, Chicago, ali kaj se mogli oškodnino plačati korporaciji, ki so pravno pokazali, na ta zakon sklicevali, da se on ima kot pravna oseba, legal person, imajo te pravicini in kršijo svobodo in kot te, bizarne stvari, da bi moment. korporacije, ki ima več moč kot država, kar je splošno zvano, krati jo še pravo država, <sluči> država ščiti korporacijo. Leto, to si zelo jedano pravo. Naš ja, ja. koncept je boljnički, pa ni toliko na svobodi posameznika posnovanj, ampak je bolj na nekaj osnovni ne, vrednota. Mislim, malo je, kar Ne, ampak nadnacionalke še vedno v so nad. Mislim, jih ne zavizuje nacionalno pravo, tako da Zaško pravo prekrito, manj kredila posameznika, naše pravo ga pa direktno. Ja, da sem to vprašal, tak na splopne. Meni se zdi, da dejansko se mora malo sensibilizirati od samih ne da je tudi se od njega, pa da. ampak mene razumem, kaj je ta težna, da se ne more kritizirati politike, se ne more kritizirati mordi kaj je tako. Ker očitno, meni se zdi, da, ok, od samih snik lahko ne snaži toliko, koliko je lahko. Ne. Mislim, nas lahko glede do ene dovoljšene mere, ampak se ne zdi, da je največe od snažje valci, pa od doma se ne gire, so tisti, pa jo po lahkojo toliko je to glede zaščitno okolnje. Zdaj imamo že to ena raun zaščitne okolnje, ki je malo primitiv. Kaj primer, ja bi ste ne porodila, ampak se. Je, zato bodajo ostajajo. Zakaj se ne obošteva? Mislim, meni tudi, ko, ko, pri, ko na primer politika sprejme neko odločitev, da se pladili bove seče ganici, da se namenjajo dovidavke za zgradnjo termolektar, ki niso tisto, kar, kar bi pričakovali. Da se, se, kar naprej, jaz bi pričakoval, da bi, ali na primer to, kar čez božil Maribor. Ne, pregovoriti po kozdo, ki je zaščiteno od ene konvencije, naraba 2000. In zdaj so, so se vse otočili, da bo je v ene univerzijalno, vse posebili, pa pa nič ne reče. Kje je dovoljeno odkrat? jaz bi sem rekla to, da pač se mi, mi ne zdi, da bi bilo v bistvu prepovedano kritizirati korporacije in recimo države in nacionalne strukture in podobno. Ne? Zdi se mi pa res, da je nek trend... Uh, opozarjenje na posameznika kot, koncnega konc koncne, ne tudi ne delajo proizvodov, recimo, za zase, ne. Mislim, smo mi tisti, ki jih na koncu potem porabljamo, kupimo in podobno, ne sklad, kar po vpraševanje, ne. ne izbiro, izbralo, izdreje, ...ma se ne gre za izbiro, zbiro, ja, se gre v bistvu... izbira tudi se ne gre se gre tudi za izbiro, ali boš sploh kupo ali ne, ne. En korak nazaj, ne? ne s tem, ali imaš izbiro, ali boš kupil A ali boš kupil B, ne? ampak ali boš ploh kaj kupil, ne? ker v bistvu, če se zmanjka popraševanje, zma, se zmanjša tudi potem ponudba, ker enostavno je potem više, krecimo. Zato se mi zdi, da je ta trend opozarjena uh, na vlogu posameznika, ker je vsaj pogosto gosto pač argument, ja, posamezniki, tako jaz ne morem, jaz pač kar lahko, lahko, lahko gašem luči, lahko zamenjam žarnico, lahko ločujem smeti. Ne, ne, je še veliko širši problem, ne? v bistvu sploh potrošnja, ne? v bistvu tako širok, to široko področje, ne? kjer smo v bistvu posamezniki tisti, ki smo na koncu tisti, ki ustvarjamo popraševanje oziroma potem se lahko izgovarjamo na to, da ja, je sistem tisti, ki nekako nam seljuje vrednoto več, več, več, boljše, boljše, boljše, novo. Ne? Ampak še vedno smo nekako, imamo sposobnost odločanja zdaj, ali bomo temu podlegli ali ne. Mislim, zdaj, se tega zavedamo, kot to tudi napredek filozofije, pač razvoj samih konceptov in ponaprej. Ampak... Zato se mi zdi, no... Ja, malo, malo račin. recimo, nekaj malega lahko naredimo, kot zdi, pa se mi zdi, kaj pa prečina problemov, pa niso res odbija. Res, da bo v ploški pa sve, na koncu sloncu bi lahko v malo smerjo, ne? Zato, recimo, zobraževanje. Kje je, recimo, zobraževanje s členimi? ja. Ja, mislim, zdaj, kar se tiče potrošnje, mislim, to, to se recimo sistem nekako zboljšuje. Pri nas imamo, kar se tiče izobraževanja na tem področju ekošole, ki naj bi imeli izobraževanje za trajnostni razvoj v bistvu. Ne? Tudi strategijo imamo za izobraževanje za trajnostni razvoj in podobno, ampak je še vedno do, dosti parcialna, no? to je mogoče tudi pač nekako problem definicije samega pojma oziroma razumevanja pojma z strani teh uh, institucij, oboje najbi se, ne. s tem, da je pač sistem pretekotoliko ohlapen uh, in v bistvu toliko izpraznil vsebin, da potem sami se ne znajdejo, tisti, ki so v sistemu, se ne znajdejo. Ne. Maja sicer neka načela, neka vodila, ampak še vedno se nekako gleda, ok, eno imamo, bomo ločevali odpadke, bomo gašali luči, bomo zbirali zamaške za nekoga, ki je reven, bomo naredili to, ni povezave narejene med vsemi temi elementi, ne, da bi potem razumeli bi so vse to povezanost med problemom okolja, narave, družbe in tako naprej. No. Tako da je, so neke stvari, ki se dogajajo, ampak kljub temu, da se že nekaj čas dogajajo, so še vedno bi lahko rekli upovojeno, preveč parcialno nekako zastavljene. Ah, pa, pogledaj, mm -hmm. da je bilo tako, da se je to skrivalo, bilo je tudi pritisk, protesti, demonstracije, akcije, ki se je dogajalo, ljudi so zapirali, ljudi so zapirali, vse se je dogajalo, mm -hmm. so se vedno prisili vlade, da se to sprejme. Saj lahko imamo najboljši primer, da so bili protesti, da so bili tisti, ki so bili na ključe. Mm -hmm. Saj so tam brusili zakon, ki dopušča ratacije kogarkoli, da se, se predvideva, da bi mogoče lahko storil kaznivo dejanje, opet je kaznivo dejanje, kar koli za kar. Bila. Na vseh teh razlogih je bilo nekaj z njima dejanje. Yeah, yeah. To imaš družbo, ki ima na vseh straneh, resnico, če smo ali pač grandiozni. Tam imaš pa korporacije, private interese, ki se pretvarjajo, da delujejo v meni v državi. In kaj se zgodi, država stopi v korporaciji in javno mnenje pa čisto prej. Pravno je prej, da se tam z njim gradijo. Samo moče neče, da se povežejo skupaj pa pritiskajo na državo na vseh raznih ravneh. Potem pobojš prisiliti. To je boj, če yeah, smemo. Ja, se izmene izhajajo vedno. Mi imamo to, to debato. ja, zelo zanimivo, bomo o tem primislili potem se pa nič ne skladi. In potem spet odporočilo, da radimo, ki je super, naj najreče gospa vlada, ja, bomo nekaj naredili, ko pa nekakšna predka. Ne? Tega je smisla, da to treba je kar prisiliti. Zdaj nismo več na tem, da bi se pogovarjali o temo, če mi čez 2050, kako čem naredili. Tako ste prej umeli do leta 2150. Vsak politiko podpisuje let 2550, ker ga je ne zanima. Kaj je ne, ne bo podpisal. Do 2050, jaz kar možno podpišem. Jaz bom da reši ja. <laughs> vradi, treba je akcije tukaj in zdaj. In jaz bi bil zelo širjen, tisto o potrošništvu. Ne, bi no, se lahko rekel, tudi politično imamo dovolj ne? Pač, če se bomo imeli lokalne politike, ne več kot lokalnih politikov, ki najmojo okološti, pa tak se ne volijo. ne? rekoč, je to noč, jaz tudi vprašanje tankih ki se zanimajo, da ne postavijo pravo vprašanje pred voljne kampanje, na redi, tali, da mislijo, na, je nekaj takega. In da to postane enotno kriterij, ampak se izbere dobrega politika, ne misim, da tako bolj Jaz sem, že, zelo fajno jaz sem že prej želela, kaj je bilo vprašanje skladnosti trajnostnega razvoja in neskončne rasti. Um, v bistvu ni v tem srž problema. Vprašanje je, kakšna je rast. Um, zdaj imamo tako, da usporedno kot ta krivulja, ne, recimo da je eksponencialno odkole gore narašča. Um, usporedno z narašanjem brutodružbenega proizvoda, ne, ki je za enkrat, to, tem sploh nismo govorili, ne, indikatorji ne vem, razvitosti ali blagini ali kaj in utvara -ja, BDP-ja. Um, problem je, da tej krivulji sledi obremenjevanje okolja. V tem je problem. Um, Zato to ločevanje teh dveh krivuli, ne, da dnar naj se vrti, ampak naj se vrti drugače na ta način, da ne bo črpal naravnih verov in obremenjeval okolja več, kot je to nosilna sposobnost. Tako da ta eh, krivulja samih nekih monetarnih tokov lahko narašča. Ne. To, da jaz kupem um, ne vem, namest um, avtomobila, Uh, si kupam magisterski študij. Ne? <laughs> to je, uh, to ima v smislu, ne? tele krivulje, je uh, neodločilne posledice iz stališče odločitve posameznika. Um, in uh, v tem smislu govorimo o ojmevanju rasti v materialni sferi, ne? vplivov na materialni svet, Rekle, no, črpanje um, naravnih verov, drugo pa odlaganje uh, odpadkov, izpusti in tako naprej. Uh, in ta delinking, ne, se prav ta ločitev teh dveh krivulj, to je pač eden uh, od ciljev, ker tudi nismo prišli še danes do tega, da bi o tem govorili, ampak dejansko je vprašanje, kakšen je ta uh, dematerializacija razvoja. No? Je eden od um, konceptov. Um, in v de facto se na, na nek način to tudi že počas dogaja. Ker imamo vendar tretji sektor, ki je zelo storitveni, ki ima zelo mehne, relativno ne, mehne vplive na okolje. Um, zanimivo je pogledati, um, ki je bilo prej govora, koliko posameznik, pa koliko recimo industrija ali pa kakšni drugi segmenti, pogledati um, karto oziroma ta nov flowchart izpustov to progrednih plinov v, v Sloveniji. Um, za Zakoliko so odgovorna gospodinstva, pa za je odgovorna industrija, pa koliko je promet, pa koliko je metistvo, pa tako. Um, In um, tam vidimo, da so gospodinstva za 13 odstotkov odgovorna. Ja, po enih, ja. Na, uradnih uh -huh. teh. Um, industrija 32 odstotkov, promet 27 kmetijstvo okrog deset, pa so pa še odpadki, pa odpadne vode, pa te stvari nekih štir se mi zdi odstotke. Um, tako da, um, pa so pa še storitvene dejavnosti, ki so pa se mi zdi deset in pol odstotkov. Ne? Ampak storitveni sektor ima v bruto družbenem proizvodu izrazito ne večji segment noter, več to, kukaj dodano vrednost. Tako da v tem smislu je po moje to odgovor, ne? naj se denar vrti, se to ni nač narobe, če se denar vrti, ampak naj se vrti tam, kjer to nima negativnih vplivov. Zdaj, iz okoljskega stališča, iz družbenega ne, in družbene pravičnosti, je pa naj se vrti na tak način, da eh, ne služi nekdo na račun nekoga drugega v tem izkoriščevalskem odnosu. Ne. Ne, na začetku svega predlaga ste govorili o novih tehnologijah, ki verjetno res ležala, da bodo nekaj trenutnega razgoja. Zdaj, te koncepte vetrnih elektrarn na sredi morja, ki so ful očinkovite, velikanske, praktično noben tremetski vpliv jih ne morejo ničiti, držijo tam 50-60 let, tem je trebalo zdržavati, pa spet držijo 50-60 let, mač super kot tem. Uh, isto te razne klimske elektrarne, ki ji zdaj že postavljajo na Škodskom v prednjih pa. Ki predvidevajo. Ampak, koliko se pa to realno zdaj dela, zdaj, sploh tebe, ki so bili neki subsidijari politikom, ki jim pomagamo? Kako se to pravo razvija, koliko se bo to postavljalo? Mi smo bili v pač neke ideje skupne norveške pa britanske vlade, da se lahko nekaj sto ali pa nekaj tisoč morskih kaiternic v Severnem morju, med Norveško in Britanijo, in da to ne bi zadostovalo. za tretjina evropskih potreb, politične energije, ker je res pač, bi bilo toliko tega po toliko učinkovite. Samo, koliko se na tem dela, koliko je nekih inštitutov, ki so posvečeni temu, da bo zdaj razvijali. res to, koliko dela na tem univerze. Recimo. Mislim, spoh neki v Nemčiji, Franciji, na Švedsku in Veliki Britaniji so univerze še neki izobraževalni centri, kjer je res inštitut, še potem, kjer ljudje ostanejo konca svojega življenja, potem pač ne grejo v industrijo dojno. Koliko se na tem nekaj realno delajo? Ogromno. Stvari eksponencialno rastijo. Ne? Tako da prej, ki uh, je bilo rečen, uh, ne, da imate občutek, da se stvari v vrednotah in tako ne spreminjajo, uh, moje videnje je, da um, se... Um, Tempo sprememb pospešuje, vendarle, ne glede na to, kaj je se v Kjubenhavnu zgodilo. V zadnjih treh letih, jaz opažam, da se v zadnjih treh letih samo toliko spremenil, glede na to, da se ukvarjam s to temo 20 let že, um, pa mi je bilo pred petimi leti še nepojmljivo, ne, da bomo danes se lahko o teh temah pogovarjali za mizo z ne pa ne glede na, na vse opaske, ki so bile tam v tem uh, pač da so to eni obredi, ne, ki sploh nimajo nobenega pomena. Um, ampak, vendarle, danes se o teh stvarih pogovarjamo z ljudmi, um, ki si pred tremi leti nismo mogli zamisliti, da bojo sploh imeli kar interesa za te teme. Ne. Tako da, um, jaz primerjam vendarle to zdajšno situacijo z um, dogajanjem Um, konc 80-ih, začetek 90-ih, uh, konc 80-ih let, no, uh, predpacem Berlinskega zidu in Železne zavese. Um, jaz si leta 88 nisem mogla zamisliti, da bo razpadla Jugoslavija, Čeprav sobleje, jaz se spominjam ene šale, ne, take, uh, koliko bo držav v Evropi, tu smo v začetek na no, sred 80-ih let. Vem, da so turiste, smo to sprašvali. Ne. Jaz sem bila vodička v kompasu, pa smo amerikanci, bo bude v Evropi um, uh, leta 2000. Ne. Pa je bil odgovor sedem. A, sedem. Uh, in katere bodo združene države um, Evrope plus šest jugoslovanskih republik. <laughs> no, ampak me, pa smo se vsi smejali, nihče ni mislili, da bo to res nastalo. Um, V enem letu, dejansko v nekaj mestih, kot domine, zato sem zdela zelo fajn metafora v Brlinu domine, kot domine so šle vse vzhodne evropske države in so blokade, ki so bile v glavah. Jaz si nisem mogla zamisliti, da bojo železne zavese padle, ker je bilo to fizično tako. Nem, pač te moja še generacija, če se spominjate, kašne so bile meje vzhodne uh, ne, in kako je to v Brlinu izgledalo To je bilo res tako grozljivo in... Um, po 68. letu na Češkem, ne, ko je bilo takrat 68. letašnje eno upanje, ki je bilo tako brutalno zatrto, jaz si sploh nisem mogla zamisliti, da to ne bo večno trajalo. Sploh ni bilo v, v mojem konceptu, da bo kdaj drugače in se je praktično čez noč, ne, uh, zdaj imamo glih 20-letnico, um, se, se je zgodilo nepojmljivo. Dejansko ima družba, ne, se je ta teorija uh, tipping points, prelomnih točk, tudi v družbi Tako kot antarktična polica Larsen B, ne, ki je imela prelomno točko, pa se je v 35 dneh razlomila, tako se lahko tudi družba razlomi relativno hitro, ko pride do ene kritične mase, in to niti ni slučajno ni večina ljudi, Ampak samo kritična masa mora prideti, potem se pa uh, preobrat naredi praktično čez noč. Jaz računam, da se bo to zgodilo. Um, če se pa to ne bo zgodilo, zaradi uh, po neki takih družbeni poti, pa Elgor pravi, da, so, da je pa realnost naš največji zaveznik. ali je to um, res brutalne posledice podnebnih sprememb, ali bo to um, pomankanje poceni nafte. Nafte ne bo zmanjalo, ampak po ceni nafte zelo hitro zmanjkuje. Uh, nihče ni Govoru o povezavi gospodarske krize z ceno nafte, ki je dosegla skoraj 150 dolarjev na soček leta 2008, konc poletja. Vemo pa, da se je govoril, da ko bo ta cena prebila um, mejo 100 dolarjev, da bo že to imel zelo velike posledice na svetovno gospodarstvo. Šlo je pa skoraj na 150. Um, Uh, ne vem, ampak stvari se pospešeno dogajajo. Na kitajskem, ne, o kitajski se govori tako, ja, pa to tak tako velik problem, oni tri elektrarne vsak mesec na premok zgradijo. Kitajska je že postala največja vele sila v obnovljivih verjih. Um, tako da oni so tudi, ne, kitajci pa južni korejci, pa sploh južni korejci so dve tretjini svojega Programa za oživljenje gospodarstva ob krizi namenil zelenim tehnologijam. Dve tretjini. Kitajci pa več kot tretjino, ne? mi pa nič. <laughs> Tako da tle nas bojo prehiteli. Vici je um, v tem, da je kapital pogumtal, da je to biznes. Vlaganje v vprašanje v trajnostne razvoj in vse te zadeve je v Jaz mislim, da za Kitajsko je tudi eh, eksistencialna potreba, vse je naziv, ja. Na, da oni iz tega bolj kot biznis razmišljajo, ko vlada Kitajska vlaga, ker vedo, mm. da ta svet nima dovolj verov za takšne vzorce, ki so ameriškega tipa. Ne? Uh, in da če se želijo razvijati, bodo oni mogli drugače. Uh, tako da po moje je tam pa to oboje povezano. Ne? Ja, to Koli je bil, konec bo, nič ne moramo, katastrofa bo, dva tešnodajstva po ta, sveta. Pomaš pa tretjega, ko pravi, to ja, vse super, samo še malo, taka točka je, vse super, samo še malo in svet drugih. Moje nimezine teh treh ni pravili. Poma četrti je to, kar je spilozof Slavo Žiže, ker je to cel dobro. Prav ga nimam radi drugače. Kaj je prihodnost, da je zelo kompleksa, na me, ne ve, kaj se je zgodilo. Tukaj je nam pačno reči, ničina rube, ali pa če naroge na pač se ne greče sebe v redu sedaj v vinskim času vsaka doba je govorila da je tukaj v vinskim času ne tega treba je premisliti ali treba previdne primijo da sporo pomeni točki ne res se lahko mrzijo ko spremenimo pa se je da se bo avtomatsko sedaj naslabšalo ali pa nabor se spremenila ker da nas mislim da je to še niti tipa majh ali pravijo poklim se bo konec je, nič ne moramo. Eni pravijo ah tak je brez tudi popravijo sedaj je naš čas in socializem in komunizem in kapitalizem bo popadan in potem vse srečno Tega treba se zavedati, da je problem kompleks, ne. samo nevarno je, da bi mislila eno pod drugo zmer, to se mi zdi pomembno. Ne. Zdaj, stvari kompleksa, noben, da jaz bo ne ve, kaj po različnem, kaj si gledam, namo napovedi, to razmišljamo, ne vemo, ne vemo, kaj bo treba se zavedati, da ne prehitro sklepati, ne negativno, pa ne pozitivno, to se mi zdi pač pomembno. Ja Samo to ved, vedi sabo tudi neke določene politike in vedenja, ne. če ti rečeš, ok, itak pač ni nobenega problema, nič ni treba narediti, mislim, ni problema, ne. potem tudi ne boš nič naredil, redu. Zdaj, če rečeš, vse ah, je šla hvraga, tudi verjeto ne boš nič naredil, zato ker itak je prepoznal. Zdaj, če rečeš, ja, ful, ni treba jih reči, a super, Zdaj bo vse našla na boljše, vsaj nekaj v tem malo bolj pozitivnem smislu, potem vsaj imaš neko upolje. Ne? Zavedati vse pa je treba, ja. Zvedati vse pa je treba, da imamo značenike, imamo resnice, imamo dobre ideje, vsi se zagledajo, treba nekaj nezapiti. Super, najboljše tega je malo tako, pa res. To je, duh je super, malo premisliti, se Ja, še vedno nimamo rešenega problema, recimo, če govorimo pač je kapitalizem in takšen sistem, raz bla, bla, bla, to povzroča probleme. Nimamo bolj bistvu alternative še odpostavljene, ne, to, tako da. Ja, je, se mene samo zanima to, ta četrta teza, ne. Kakšen je na potek, tekem, zelo zanimivo, ker Kakšen je napotek ti teze za posameznika? Če poveš, kar sem prej rekel, da posameznik govori nekaj nejnega, ne glede nekaj ljudi skupaj, pa razmišljati o tem, kar ti zaračunavaš. Teorijo in prakso je povezovanje, in posameznika, tes, valiso, uh rekel, da je te stvari so, ne. Tebe je treba v najbolj grožnji, ti sebe lahko žrtvujete v najbolj grožnji, pa ne ampak te žrtvovati, se pač da predvideti, kar je pomalo. Ne? Tukaj po mojem teorije, vroga, da, da nam pove. Dejansko, kaj je dejansko, kar rečemo? Vloga človeka je pa to, da je aktivist, da je na vlada, da poskuša nekaj, da imaš to družbeno zavesti. Na koncu so civilno družbene gibanja tista, ki so izbojevali yeah. te boje, ki yes. smo prišli dan dan dan. Vse ti dokumenti so tukaj zato, ker je bil pritisk. Če ne bi bilo civilno družbeno gibanje, ne bi bilo v Sloveniji, ne bi padlo državljaninski zid. ne bi bilo teh dogovorov, kako humano smo zadejili, polno brexit, cel svet je zadejil. Vsi yeah. smo to davali ljudi, rado bi jih milijone, ne bi milijon ljudi, ki bi mogli. Nem noter, pa če tisko, Kaj, ampak, pa misli, da je tukaj dva, milijon v Že tako so imeli problem najti sploh kje spati, ne? Zdaj, zgodilo se je to, kar se je zgodilo, ne? Ampak zanimivo, da napotek iz tretjega modela, ne, na, na, za posameznika in iz četrtega modela je zelo soroden. Ker pravzaprav men je pa lažji v tretjem modelu biti aktivna, zato, ker imam optimistično upanje, pa čeprav je varka. Ne? Če pa vse tako kompleksno, ne? da sploh, ne? E, pa se pa nekako zgubim. No? Tako da jaz se pa v, v tretjem nekako najdem... ...ko se, ja. ne? če, če se mi organiziramo recimo protest, ne? ko ja. sve drajimo tretji model, ne? če pa smo za tretjsko razpravo nekega pojma, polno moramo pa imeti četrti model v glavi. Ko tretjsko razmišljamo pojma, prvo jasno poveda. Če imamo recimo ja. Yeah. Ja. Okay. da je za drugo je praks, yeah. praksi. Lahko yeah. se ne strinjam popolno tudi ne vem, to ni važno, če hočemo nek problem če pa, yes. pa se ne moremo predvaki. Yes, we can. Mm -hmm. <laughs> se spustili na zemerske, bol, oziroma našem pragu. pa zanima, imate, uh, okoljske, uh, oziroma, ki se tam Imate, kaj je za... Nimamo. Ne, ne. ne. za pravno, pravno časih se posvetujemo s tem pač pravno informacijskim centrom, koliko lahko pač dobimo informacije. Prav pravnike kot zaposlene, kot pravnike ne. Mislim, imamo ljudi, ki se spoznajo ne. na pravo, ki so pravniki po izobrazbi, ampak ne da ne funkcionirajo v funkciji pravnika. No? Ne, je pa, moje mnenje je to, da, um, če smo prej govorili o prepadu med političnimi in znanstveno zahtevanimi cili, da je v Sloveniji celo večji problem, kot pomankanje dobre zakonodaje, prepad med zakonodajo na papiru in izvajanjem no, te no, zakonodaje. Na tem področju pa delamo. Eno imamo ogledalo vladi, drugo recimo vaš projekt, ko ugotavljate, da v uh, uh, oglasi za automobile, vsak oglas v naših medijih ne za zakonjot. automobile je v uh, nasprotju z Evropsko direktivo in na, našo uh, uredbo, ki to pozema. Tako da na teh zadevah pa nekaj delamo, ne toliko, kot si verjetno želite vi. Ja, Čeprav tudi... v bistvu skušamo <laughs> vplevati... Uh... Prosim, ja. <laughs> ja sem, za Uh-huh. <laughs> in recente tempo, spostarsi polizia del... Субтитры сделал на... Treba, po mojem, vse zato, da se v nas Začeti preprosto pisati prepise, poslati, samo poslat, magari, To ja zdaj delam, se potrudi, če bom v javnosti, kaj to s neka je, nekam reko stojim, pač tistim parlamentarnim strankam, pa da vidite, kako. Um, jaz sem bila eni izmed botrov še prednje do projekta prišlo, nisem pa na delavnicah se dolevala. Ja. Ja. Uh, scenariji trajno, razvoja, ne samo trajnostnega. Sc scenariji ja. razvoja, ne, ki, Trije. Uh, ki, so, ki so en krasen dokument, ki obstaja na internetu. Uh, in Zelo fajn bi bilo, če bi recitolo, uh, lahko čim več ljudi po Sloveniji to dobilo. Uh, zakaj sem to vam povedal? Zaradi tega, ker uh, nišče drugih ne bo nič naredil. Da lahko čisto kratka ilustracija, ne, ko je bilo to narejeno, e, je bila čez tri tedne v protoložju okogolska konferenca in sem jaz na finance, ki so e, prireditelj klical in vprašal, če bojo kaj predstavili scenarije razvoja. Ne. In so gledali, kaj bomo mi za blado gledali, oni se več čas samo zajbavajo. Ne. Sem klical na urad oziroma na, na, na, na ministrtvo in so rekli, To, ne, ne, to mi ni nič, ne vem, kako, konferenca tega, kako poslovno ne gre. Če čez 14 dni je bila e, konferenca okoljskih e, inštitutov na Bledu, sem klical od rekel, da e, ste mogoče. E, Dejši priložnost, da boste delili scenarije, ne? kakšne scenarije, ki jih lahko Sem klical na ministrstvo, da če 14 dni je e, konferenca, ne? Oh, mi nič ne gremo, mi, mi ste nič. Ne. Nekdo, ki, em, mislim, moja želja bi bila, ne, ker res smo se pogovarjali o tem, da posamezniki lahko veliko naredimo, bi lahko, če bi se povezali, ključni problem je v tem, da imamo vsi super ideje, neko bi se pa bilo treba vse za računalnik, pa ustvarjati socialno mrežo, pa delati, pa, pa to skupaj praviti obamano ne reki spravo, ne, takrat pa čučnemo, zaradi te ker prvič nimamo e, e, znanja, popolni, ali še kar se tega tiče, ne, In tudi čisto sam ostaneš. Ne? In eh, moja taka želja od inštitucij, kot so vaše, ne, bi bila, da bi, recimo, ne, bi bilo fajn, če bi v naslednjih 14 dnev vedel, da se dobro pomenil eh, link na te scenarije, pa bi jih veselek če lahko kam naprej dostanil. Lahko je poslednje, če na našem snov pa je tudi Niko malo to, Grežo, jesem, link, in grežo, vmeril jaz, da možete v pravi ti se skoraj samo to, ko ste vi rekli, ne, a, si že telo povedati, da ne, ne, nisla, da se mi kar jaz očudujem, tako povedam, da se ni 30 dinere, ki je, a, da je dinere, ki je tudi lujen, ne, ampak ki, poleg vseh ne, da Me in spole svetih pravnih do potka dan, se veli, se vama na naša, druži, koglede, da bi takve vesne akcije Ena je, opcjene, ne, Ede, de, da bi šli predališče po, po stume Bela, pa je to nekaj zašel, da je če si Bi vi to potreli? Ja, nekaj Samo en druge že Zdaj je nekaj konkretnega <laughs> samo se pričujem. to, ker to pa fina, da se dive, ne, bo se, in za takšna pobezovanja se zdi, da bi, a, probleme v tem, zato, ker jaz nekaj delajo, tako bi ljudje rekel, ali ne znam, si nebo, potem kaj dalje zbog da skrbi Moj odziv je, da uh, hvala Bogu, da vam je vse tako jasno. Meni niti slučajno ni vse tako jasno, kaj je tista stvar edina, kaj jo je treba narediti, da bi vse rešili. Um, tako da jaz ne verjamam v to, da imamo tle neke čarobne paličice, kar, če bi pa parlament poslali nekaj zakonov, bi pa bilo vse v redu. Ne? Ali pa, um, tako da um, meni je bilo to, ta večer zelo stimulativan. Tako da jaz bom veliko odnesla, ne vem koliko ste, ste vi odnesli um, in mi je bilo veliko veselje um, in uh, to, kaj pa uh, v kašnih sferah mi delujemo, v kakšnih bi pa morali, um, bom pa govorila, odgovorila malo mesramno, ne sramno, um, da je, um, ki je bilo tudi denarju govora, ne, kolik. mi dobimo od ministrstva za okolje 8 tisoč evrov na leto v Monotera. Dobre. Ja, mi tudi jaz. Zdaj, da sem ponosil na uh, to, ali ne dobitnič. Samo to hočem povedati, da to, kar mi ustvarimo, uh, ustvarimo dobesedno ob polnoči. Um, to, da na Monoteri imamo zdaj eno ekipo ljudi zaposlenih ne, in se trudimo, da imamo neko kontinuiteto in tako Zato se moramo krepko boriti, da, da nekako ne, svojo pozitivno nulo vsak mesec vzpostavimo. Tako da, kaj vse počnemo ne, in na kakšen način delujemo, ko smo imeli dileme, ne, a zdaj je treba, da more država, more industrija, a more posameznik. Mi dejansko delamo na, na kupenih frontah, ki sploh niso na spletni strani vidne. Mi pritiskamo na pahorja, Mi delamo z podjetji, delamo z javnimi institucijami, delamo z mladimi ljudmi, tako da to so tri naša ključna področja, kjer delujemo. Tako, skratka, eno, poskušamo pritiskati na politike, Kašne imamo pri tem učinke vedno večje. Ne? Tako da v zadnjem času je uh, presenetljivo, da nas poslušajo. Recimo mladi poslanci tale sprav iz... Uh, uh, ne, frangež. Uh, mislim, svaka čas pres. Kada? Uh, no, pa... Ne, jaz sem ga bolj poslušala, kada bi mu govorila. Jaz sem pričehvala, ki smo šli prvič k njemu na sestanek v parlament, da mu bo treba kakšne stvari pojasniti. Pa je to njegova interpretacija situacije? Me poči presenetla. No, tako, da no, svako čast um, Jaz mislim, da um, to govor drugim, kaj naredijo, dajmo si to prehrant, ona kje ne dijeva. Ne razmišle kaj naj uh, država naredi za tebe, ampak premisli, kaj ti naredi za državo, dajmo vsem aplicirati. Um, to, kar vsak od nas, mi smo zelo različni ljudje, ne? vsak ima zelo različne darove in interese pri tem. Ma zelo različne izkušnje, samo ko se skupaj tamo za jih sestav bomo nekaj uh, primaknili. Um, in jaz pač v to verjamem. Tako da mislim, da če vsakdo od nas ne, nekaj malega deluje, eni več, eni manj, vsak pač v različnih življenjskih obdobjih tudi smo. Ne. Eni imajo mehne otroke, ne. eni imamo ženajstnike, pa imamo večere proste in tako naprej. Um, tako da, um, Jaz spoštujem to ne, biodiversiteto v družbi raznih ljudi in da dajmo spoštovati ne, lastne presoje in, in delovanje. In tle mislim, da ni nekega ekskluzivizma, da je kje pomembnejše. Ne, fokus pa v Monotera, mi včasih sploh nismo na isti liniji, ampak mislim, da je zelo dragoceno, da imamo in fokus in v Monotero in imamo Mariborski forum. in imamo Presem? Ne, ne ne, žive, živčič. živčič ne. Uh, in da imamo neke lokalne scene in imamo poslance. Ne? Vsak se nekaj uh, po svoje trud in kot rečeno, ko to skupaj sestavljamo, se bomo pa res nekam premaknili. In v tem smislu ne, uh, ima ta um, žižek prav, da so stvari so res to kompleksne in to kaotične, da jih je težko ne povedovati. Ampak jaz verjamem v to, da glih v tej zelo različnosti ne, teh pristopov je naša moč in naše bogatstvo. Tako da ne, mi ne bomo v parlamentu vlagali zakonov, ker jaz v to ne verjamem. Če pa vi v to verjamete, dajte za so par, paro dejte. Pa tako, tako mi imamo neko, neko strategijo. S tem želim dogmatično. Ne. Če me pripričate v to, da imate prav, gremo. samo jaz No, se v bistvu vse želja po različnih študijah je veliko. Mislim, zdaj recimo konkretno mi se pač konkretno z gozdovi ne ukvarjamo, ampak sigurno je ena izmed študij, ki je potrebna, tako kot marsikatera druga, ne, za katere pač ni sredstev ali pa interesa. To, tako da pač pravno, pa vsak post, svoje ne. Post je Se ne vedem, če ste bili na mojem začetku, ko sem baš uh, na, na tem vezdovih uh, yeah. dala. Da, da. da še ne, niti ni uh, slovenski Mislim, da je treba pač na oboje, mislim, ne smemo niti samo na sloveni govoriti, niti samo o amazonskem. mislim, se to mora biti neko, sej zato pa delamo različne stvari. Dobro, jaz se pričujem, mislim, da bomo malo posečiti v razpravo, ki je definitivno zanimiva, mislim, da ne smemo prej, čez korišče, se ljubimo s druge um, smo že malo presegli, tiskevro, ki smo jo Pravičeva, nas pa bali, se smo skupaj, močno nekrat prijače še. Ja, ne, ne, ne. se še bomo zdaj malo pogovorili, preda lahko zmenjamo krakte pa informacije. Uh, pa čeli te, in informacije. Bi se začeli nekaj zgodaj ne bi hteli, ki se Mari Bora tiče, ki, boj moj vele, nekaj tudi to dobro zaznala. Uh, Medi smo tudi neke podobne akcije, ki poskušali smo povezati te Mari Borske ekološke gibanja in bo vidi, da pravi še ni, kar je vsekakor fenomen, fenomen na nek način. Uh, vse tako ki bi bili zainteresirani za dejavnost za dejavno okrepanje, tako da to je definitivne, kar pač moramo prvo prvopred in se obrnemo na Ljubljančanje, kjer so se na nek način servizirali, ne, se Zelo dobro, da se Ja, zelo se je bilo. jaz bi se še enkrat zahvalil ljubima gostkema za to predstavitev. A, tudi vam seveda, da ste prišli poslušati, da ste sodelovali. Vabovi, da bi vas povabili na naslednji teden na novo srečanje šele politične pismenosti. Tokrat bomo spet nazel pekarni in sicer dobili sobi, doktor Sreč Dragoš, pa naš gost, povarel se, bomo o odnosu države do religije in pa, da jo je to po še ne vemo, ampak se pravim, in na krog. isto ob šestih, tako da se verjetno vidimo na teden tudi močena plavca. Gracias. <laughs>